2017 december 12 -e ked van ma este fél nyolc órakor gyújunk össze utoljára ebben az évben az Aquarium Club volt lokájában hogy találkozzunk önmagunkkal akit elhoz a nagyon messziről jött ember a nagyon messziről jött ember három darabra is van szedve mert én önmagunkat visszahozni nem könnyű Bakás Filipov, önök meg én teszünk bátortalan a kísérletet a múlt a jelen és a jövő idézésre ma este fél nyolc órakor az akváriumklub volt lokájában, ahol a belépés, vagy ahova a belépés díjtalam. Az esetleges szótévesztésekért elnézést kérek, tudom nem szempont, de három órakor aludtam el, akkor tudtam üzemi hőfokra hűlni és elaludni. Ennyire foglalkoztat az, amiben élek. Ma a 2017. december 12 ike kedvenc, a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fiala János műsora. Számtalan címében az egyik azt hirdeti ebben a műsorban, hogy 14 éven a nem való, és ez ma is így lesz, felettések igen korlátozott mértékben. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, nap két ember halott meg. Hogy elemcserét hirdettem, ennél többen tudják, hogy ez micsoda, ha netán véletlenül valaki komolyan veszi és részt akar benben, venni benne, elemcsere, akkor e-mailt küld az összeggel, a névvel, a telefonszámmal, ahol elérhető. E-mail címem: döröpontfialajanos kukacs, gmail.com. Nyolc óra után Búdis Krisztával és a Vahon Andrással beszélgetek. Havas Herrikről, illetőleg mindarról, ami körülötte kialakult. Annak érdekében azokban, hogy ez a beszélgetés komolyan lehet sem venni. Közben fél nyolc után majd Elsimon Lászlóval fogok beszélgetni vagy győvelem. Most egy hosszabb összeállítás felolvasásával kell, hogy kezdjek, mert most sem tudok eltekinteni attól, hogy a tények ismerete befolyásolja önöket, illetőleg potenciálisan majd a 8 óra utáni beszélgető partnereimet akkor is hogyha a 7 óra utáni felolvasottakkal ők azért nem lesznek tisztában mert korábban nem ismerkedtek meg vele és a rádióisoromat pedig nem hallották Képzeljük el hogy nem így lesz, mert egyébként is tájékozottak 2012. november 30-a Dopment TV klasszik a legendás interjú Bauko Évával. Mondjon bárki, bármit én imádom a csajt, mondja a Dopment, abszolút azon ritka fazonok közé sorolom, akik jelenségnek számítanak a magyar szórakoztatóiparban, kicsit kevesebb szücid hajlammal és kontrolláltabb idegrendszerrel, még a szerencséjét is megcsinálhatna Bauko Éva egy reality hős, de engem így is kurvára szórakoztat mindig. Ebben a 2012. november 30-ai összeállításban beszél Némileg talán benyomva Bauko Éva A Némileg talán benyomott mennek, Hogy hogyan próbálta őt Anális Szexre rávenni Havas Herrik korábban Viszonylag nagyot ugro az időben 2017. november 3-a ATV Fényderült havas titkára férfi kollégája környékezte meg. Aztán senki sem gondolta volna, hogy pont havas hellré fog egy kellemetlen történeten előállni, mégis ez történt. A estek Bocskor cím műsorban az újságíró műsorvezető mesélt az ATV kamerájú előtt arról, hogy fiatal felnőként megkörnyékezte egy férfi kollégája. A 80-as években a Magyar Rádióban hírszerkesztőként dolgozott, már amikor esténként 3 tíz körül végzett, és az egyik munkatársa többször vitte őt haza mindig beszélgetni kellett vele, pedig havasni és a gyerekek várták fent a lakásban a meleg vacsorával. Ötödik alkalommal rátette a kezemet a belső combjára, és kérdezte, hogy nem folytatnánk-e nála. Akkor esett le, hogy mit akar, mesélte Havas, ez az atv.hu-n Az újságíró misálló több dolgot is elárult az illetőről, többek között az, hogy ismert ember, akiről azonban nem szívesen mesél, most mégis kivételt tett további részletek. Vasárnap este hangzottak el a hashtag bocskorban tudtommal névemlítése nélkül. Az összeállítás harmadik pontjában arról mesélek önöknek, hogy 2017. november 11-én Vona Gábor az alábbiakat tette közzé Facebook oldalán. Minden oldalon meglepetést váltott ki, hogy Havasheri könyvet írt rólam. Számra is nagy kihívást és izgalmas utazást jelentett az elmúlt pár hónap találkozásai, interjúi vitái. Nyílcs is akkal őszintén beszélgettünk Magyarországról, nem meggyőzni, hanem megérteni akartuk a másikat. Ennek a beszélgetés folyamnak az eszenciája az a könyv, ami néhány hét múlva a boltokba kerül, írta Vona Gábor november 11-én, tehát nagyjából egy hónappal ezelőtt. És abban is biztos vagyok, hogy nem csak a megjelenése előtt, hanem a megjelenése után is ad majd okot a vitára. De pont ez volt a célom, a közélet vitáit értelmes irányba terelni, a múlt árnyai és a jelen manipuláció helyett azokra a feladatokra koncentrálni, amelyeket közösen kell megoldanunk. Írta november 11-én Facebook oldalára Vona Gábor, a Jobbik elnöke. A negyedik fejezet, az már december, gyorsan haladunk az időben, aztán hirtelen lelassulunk. Vonagábor megosztott egy videót, az december harmadika, este óra után három perccel. Mit gondolt rólam Havas Herrik a könyv megírás előtt, és mit gondol most a Nemzeti Televízió, ez az N1 Televízió, ez a Jobbik televíziója, amely interneten fogható exkluzív interjút készített az újra tervezés szerzőjével, ez a könyv címe, amely december 6-án kerül a, a boltokba. Erről maga az N1 Televízió az aláviakat írja, erről az interjúról. Ez Kisberg Szabolcs, a célpont korábbi Munkatársa készítette, mint ahogy a további részekben is ő jeleskedik. Hozzá kell tennem, hogy Havas Herik az elmúlt időben hosszabban kizárólag az ennek televíziónak nyilvánult meg. December harmadika. Havas Herik először beszél arról, miért írt könyvet volna a Gáborról, és azt is elárulja, sikerült-e kiismerni a Jobbik elnökét? Az ATV misorvezetője nem tart a Fidesz búcsújától eh, búcsújától, ez frajdizmus, de Dajstamás bunkó beszólása rosszul esett neki, amiről részletesen is ír a 444.hu, amely megemlékezik erről a műsorról, nem kritikát ír róla, hanem megemlékezik róla olyan formában, hogy aki nem látta, az tudja meg, hogy mit gondol róla a 444.hu. Hogy én mit derről, mit gondolok, azt majd 8 óra után teszem alapvetően közzé, és azért nem monológ formájában, mert szeretnék kontrollt, és ezt két személy fogja majd biztosítani, Vahorn András és Bodis Krista, hogy miért pont ők, erről szintén 8 óra után beszélek majd. December 4-én hétfő reggel 7 óra után 7 perc, most egyébként 7 óra 11 perc van, az alábbiakat tette közzé a 444.hu Plankó G tolából. Dajs Tamás Európa Parlamenti képviselő az alábbiakat írta, még egyszer ne felejtsék a műsort 14 éven aliaknak nem, és feledés csak igen korlátozott mértékben ajánlott. a hóna alól vonagából segélyükig egy nagyon haladó liberális értelmiség, itt ét értelmiségi szigorúan értékalapú útja a Postkomcsiktól a szalonnáci néppártosodásig. Ennyi. Ezt írta Twitter üzenetében Dajs Tamás, amire Havas Erik az alábbiakkal reagált. Megint be volt, be, va, szerintem, lehet, hogy keverte az anyagot a piával, abszolút benne van, de is azért ennyire általában nem hülye, ez idézet volt. Majd azt írja a 444.hu, beszél arról is, hogy mármint havas, hogy a szerinte rejtvény, amit nem biztos, hogy meg tudod fejteni, és arról is, hogy bármit is, <coughs> bármit is mondanak a kritikusai, szerintem nem legitimálja ezzel a könyvvel vonát. Ez az interjúban ennél részletesebben ki van fejtve a 444.hu, így írja. Az átalakuló média viszonyok rajongóinak pedig azt a részt ajánljuk, így a 444.hu, amikor Kisberg Szabolcs, az N1 televízió riportere rákérdez Havasnál arra, hogy nem tartja -e a Fidesz média támadásaitól, amire Havas elmondja, hogy nem, és azon már egyébként is túl van, mert pár évvel korábban már rászálltak, akkor még maga is benne volt ebben a buliban, mármint Kisberg Szabolcs mondja neki Havas Herdik, mint hírtévé, és mondja a volt célpontos Kisbergnek, aki mindezt szó nélkül fogadja. következő rész december 4-e 10 óra 1 perc Baukó Éva hivatalos oldala Sziasztok! <kül> Biztos sokan meglepődtök ezen a bejegyzésemen, és azt kérdezitek, miért most árulom el életemnek ezt a sötét folytját, pedig ez már nyolc éve itt van bennem. Próbáltam elfelejteni, elfojtani, nem ment. Ez közre abban, hogy az italhoz nyúltam, ezért volt a visszatérő depressziós időszakaim, ez okozta a pánikbetegségemet is. Eddig csak a környezetem tudta, hogy molesztáltak szexuálisan a munkahelyemen, de a közelmúltban napvilágot látott hasonló esetek miatt úgy döntöttem, én is elmondom, mi történt. Igen. Erről van szó, szeretném ezt kírni magamból. Tudja meg mindenki, hogyan zsarolt meg egy illető azzal, hogy tönkre teszi a karrieremet, ha nem leszek a szeretője. Azóta is mindig görzsbe rándul a gyomrom, meglátom ezt az embert a tévében. Azt az embert, akiben megbíztam, akire végtelenül felnéztem, és aki tiszteltem. Pár hónapig a személy asszisztense voltam, azt hittem, ez lesz álmaim állása. Aztán kiderült, hogy ez a férfi a híres ember egy könyörtelen zsarnok, egy szexuális ragadozó, írja Baukó Éva december 4-én. A nevét még nem írom le, de biztos vagyok benne, hogy magára ismer, és üzenem neki, tudom, hogy másoknak is tönkretette az életét. Eddig én féltem, már nyolc év éve élek ebben, most, ad, ö, ö, most átadok neked belőle egy kicsit. Az Index rákérdezett Baukó Évánál, hogy ki az illető, és ő ott Elmondta, hogy Havas Henrikről írt. Maradunk december 5-én, hajnali 3 óra, 10 perc. A mai napig nem tudom eldönteni, hogy megbocsátottam-e neki, mondta a Bliknek Baukó éva, miután felhívtuk a bejegyzés miatt. Van bennem düh, harag, de csillapodtak az érzéseim. Ennek az egésznek már 8 éve. Amikor tíz éve felkerültem Pestre, akkor egy tiszta ártatlan lány voltam, aztán nem sokkal később megismertem havast. Többek között miatt a ki az életem, ami miatt elkezdtem inni és pánikbeteg, meg depressziós lettem. Nem tudtam egyről a kettőre jutni az életben. Én egyszer erről már beszéltem, még évekelezért, de akkor senkit nem érdekelt, a mostani marton és kapcsán az élmények és Éreztem, hogy beszélnem kell erről. Érzem, hogy megkönnyebbültem, leesett egy nagy kő a szívemből, félek attól, hogy beperel, de én igazat mondok, tette hozzá Bauko Éva. Megkereste a Blik Havasherdiket is, aki az alábbiakat mondta. A történet először 2011-ben a Szóri Magazinban volt olvasható, és azt az akkori főszerkesztő találta ki. Havasherdik azt mondja, nem minősítem ezt az egészet. Ez pont pont pont ok bele. Évjük a néha előjön ezzel a történettel, mondja magáit, én nem beszéltem vele, nem is fogok. Azt pedig ugye nem képzeli, hogy annyit foglalkozom az ügyel, hogy perre vigyem. Jegyezte meg csípősen Havas Erik. Hetedik rész. December 5-e, tehát még mindig december 5-e, nem sokkal délután fél négy előtt. Havas Herrik hivatalos oldala, Facebook Idézném, a szexuális zaklatáson tréfálkozott Bauko Iva a reality szereplő furcsán értelmezte az elmúlt hetek történéseit, szeretnék visszatérni a képernyőre, jövő hónapban lesz egy szereplésem, de még nem árulom el, hogy micsoda legyen a meglepetés. Hogy micsoda? Legyen meglepetés. Legszívesebben műsort vezetnék, de engem sajnos nem molesztált senki, nyilatkozta a Bors Online-nak. Erre később úgy hivatkoznak, mint ez kizárná az évekkel korábbi esemény létét. Ismét leül Havas Helrik, az n Televízió mikrofonja mögé. Kisberg Szabolcs kérdezi, maradunk december 5-én. Először nyilatkozik Bauko Éva vágyjairól Havas Herrik, aki azt mondja, hogy a nő sosem volt személyi asszisztense, Havas nem gondolt, hogy a vonagáborról írt könyve miatt ő is a habonyi lejáratok propagandagépezet célkeresztjébe kerülhet. Kilencedik rész Baukó Éva történetét elmeséli a tényekben 19 óra 42 perc. Baukoiva szerint Havaselik többször is bizarr szexet kért tőle az asszisztensi munkája mellett, azt állítja, ő minden alkalommal elutasította Havas szexuális ajánlatait. Mint mondja, a nemleges válaszokra sem állt le, szinte naponta ostrom volt, nagyon megviselt az eset, alkohol problémái és pánikrohamai voltak, és ezt kendőzetlenül meséli, illetve mesélte el a december 5-i tényekben. Tizedik rész. December 6-a, 20 óra 16 perc. Azt kérdezi Vona Gábor a saját Facebook oldalán, miért nem jött el a saját könyvbemutatójára Havas Herrik, és miről szól az újratervezés. Havas Herrik 8-án válaszol erre, december 8-án, ma a december 12-e van, 2-3 perccel múlott 4 8 Havas a saját Facebook oldalán, amit állítólag nem ő ír és egyébként is Facebookot nem olvas, a következők olvashatók. Kezdjük azzal, hogy mi történt tegnap. A jobbik reggel 9 óra 30 órára szervezeti könyvemutatót a szállodába. A nyomdából hétfőn jöttek meg a könyvek először, Vona Gábor írt alá 50 példányt, aztán én Vona munkatársaival úgy beszéltük meg, hogy szerda a reggel 9 órakor köcéjön a könyvkél, és majd a kempiszállóban találkozunk. Van tanácsadója reggel hívott, és azt javasolta, hogy kerüljem ki a kormánypárti sajtót, és az autóval menjek a szálloda még garázsába, liftel gond nélkül megközelíthetem a könyvben helyszínét. Mondtam, hogy nem bujkálok, és ha megyek, akkor a fűbe Keresztül, de ez már nem is érdekes, mert eldöntöttem, hogy nem megyek el. Nem azért, mintha bárkitől bármitől tartanék, hanem, és ezt pár perc múlva Bonagában is megmondtam, nem akarom, hogy lefényképezzenek a jobbik elnökével. Nem arról van szó, hogy szégyellem az, hogy könyvet írtam vonáról egyszerűen arról van szó, hogy nem akartam, hogy munkáldom az ATV, az én személyemen keresztül belekeveredjen a könyv körül kialakult botrányba. Ezt a mondatot elsősorban mérhetetlen álságosság okán ezt én mondom, felolvasom még egyszer. Nem arról van szó, hogy szégyellem az, hogy könyvet írtam vonáról, arról, egyszerűen arról van szó, hogy nem akartam a munkádom az ATV, az én személyemen keresztül belekeveredjen a könyv körül, körül kialakult botrányba. Mondja ezt a sajtóbemutatón. Illetve a sajtóbemutató utánahova nem ment el. Ami egyébként üre nem jellemző. Szóval ez volt szerda délután. Délután az ügyészség vádat emelt a kémkedésre gyanúsított egykori jobbikos képviselő Kovács Béla ellen. Aztán késő délután kiderült, hogy az állami számvevőszék 600 millió forintra büntette a jobbikot. Ezeket az összegeket és ezeket a megjegyzéseket, ezeknek a pontatlanságát fölött térjünk napirendre, hunyjunk szemet, úgy, hogy a határozat ellen nincs jogorvosati lehetőség. Szerda délután azt követően döntöttem úgy, hogy a 28. könyvemnek a vonáról írt könyvkörülű csetepaté lesz a témája, hogy beszéltem Kálmán Olgával. Meglepett a telefonja. Mármint nem az lepett meg, hogy meghívam a műsorába, hanem az, hogy egyáltalán telefonált. Mióta elment az ATV-től, azóta nem beszéltünk, pedig jóban vagyunk. Ha mit jelent, havas a jobban vagyunk, azt nem részletezi. Tavaly összel együtt wellness akkor megbeszéltük, hogy valamikor áprilisban megint együtt töltünk egy hétvégét, már csak azért is, mert nagyon összehaverkodtam Olga kiskfiával. Nem fontos, de megjegyzem, hogy én a megbeszélt időpontban telefonáltam, aztán Olga nem hívott vissza. Én azért nem kerestem, ő meg azért, mert én hívtam, és arra gondolt, hogy nem akarok egy árulóval összeállni, aki elhagyta az ATV-t a Hír vért. Na mindegy! Miután tisztáztuk a félreért, és megkérdezte, hogy bemennék-e a műsorába. Mondtam, hogy nem igazán van kedvem, egyrészt az ATV-nől nem vennék jó néven, másrészt nincs kedvem Baukó Évával foglalkozni. Ő egy statiszta, és igazából arról van szó, amit vonagában a könyvbemutatón is elmondott, itt nem rólam van szó, hanem róla. Szeretném elmondani, hogy az összes Jobbik tévének adott interjújában a könyvről és a saját magáról mondott részarány az nagyjából három a héthez, hanem kettő a 8-hoz. Nézzék meg, megtalálják. Egy nagyon rövid közleményt tettem fel az internetre abban a hitben, hogy ezzel a dolog el is van intézve. Mert csak felteszi valaki azt a kérdést, hogyha valaki november közepen még arról nyilatkozik, hogy ő sajnos nem molesztálta senki, akkor hogy van az, hogy pár hét múlva rádőben, hogy mégis csak molesztálták. Megjelzem ezt az apró, de fontos kérdés egészen mostanáig senki nem tette fel a hölgynek. A Hölgyet én tegnap előtt három különböző helyen is megkerestem, nem reagált, és itt szeretném elmondani Önöknek, hogy a két esemény között nincs összefüggés. 12. fejezet. December 8-a, tehát még mindig december 8-a, havas helyig aznap meglehetősen aktív a Facebookon, függetlenül attól, hogy a saját maga teszi, vagy pedig diktálja. Délután 4 óra. Ahogy letettem a telefont, Németh Szirárd hívott az ATV hírigazgatója, teszem hozzá Németh Sándor fia, azzal, hogy szó sincs semmiféle felfüggesztésről, vagy akár vizsgálatról az ATV vezetések kiáll mellette, nyilvánvalóan valótlannak tartja a vádakat. Erről kiadnak egy közlemény, de szeretnének kívül maradni ebből az űrületből, éppen ezért, ha mindenképpen védekezni akarok, ezt tegyen máshol, akár a hírtévébe is elmehetek, na ezzel meglepődtem rengetegen hívtak és lasszalán a kép hogy mi is történt valójában azt valószínűsítem, hogy a fidesz, és ez alatt az agytrösztjét azt feltételezhette hogy a könyvem mögött valójában az ATV illetve a tulajdonosa a hit gyülekezete áll ezt elolvasom még egyszer <kül> Azt valószínűség tettem, hogy a Fidesz és ez alatt az azt feltételezhette, hogy a könyve mögött valójában az ATV, illetve a tulajdonos a hídgyülekezete áll. Amikor engem támadtak, igazából azt jelezték, hogy nekik ez nagyon nem tetszik. Önmagában a könyv nyilván nem okozott örömet, de a gondolat, hogy a gyülekezet ne agyisten Isten támogatna a jobbikot, na ez verhette ki a biztosítékot a Fidesznél. Lehet, hogy nem így van, de nagyon valószínűnek tartom, hogy ez a verzió az igaz, a vicc az, hogy bár az ATV.hu tavaly összel egyszer már letiltotta, hogy vonagáborral interjút készítsek, de májusban, ha vonakodva is, de beleegyezett, hogy könyvet írjak a Jobbik elnökéről. Zárójelben először nem tudtam, hogy mit nevet Éva a titkárném, akit, akinek diktálok. Aztán leesett a tantusz, hogy a vonakodva, ez egy jópofa kiszólás, nekem valahogy nincs kedvem nevetni. Írja, vagy írta, vagy írta más havasherik Facebook oldalán nove, december 8-án délután 4 óra. Megyek tovább. A tizenharmadik fejezetben arról emlékezem meg, hogy ismét megszólal az n Televízió mikrofonja mögött Havas Herrik. Baukó megdolgozott a két millió, mégis Perel Havas, mindenkit beperel a Baukó hogy miatt Havas elég, aki csak az N1 tv nyilatkozott. A Fidesz-en eh, labbirodalmát irányító Umolnár Miklós Havas egykori barátja Lenáczista a műsorvezetőt. A két millió arra utal, hogy egyes feltételezések szerint Bauko Éva emlékezéseért és a médiában való megnyilatkozásaiért 2 millió forintot kapott, hogy kitől, azt mindenki találja ki, és ez ügyben egyébként egy másik reality hős Alekosz is megszólalta a saját hollapján, amit egyesek hírforrásként kezeltek. Meglepetés, vagy nem, ezt mindenki döntse el, 2017. december 9-én van havasapályán, vendégek is vannak benne, Szakonyi Péter, Papréka King, Borgula András és Ónódi Molnár Dóra furán kezdődik a műsor úgy kezdődik tegnap megtudtam a részleteket, de ezt nem mesélhetem előnöknek, hiszen ez nem a nagy nyilvánosság előtt történt, hogy Borgula András azt kérdezi bátortalanul vagy látszólag bátortalanul, hogy a havasírről lehet-e beszélni, amiről egyébként bejátszás sincsen. Egy nagyjából 6-7 talán 8 perces rész ez a Havas Herik műsorában, amelyben mint egy kvázi lesajnálják Bauko Évát, mindenről beszélnek, de a Havas konkrét történetéről és arról, hogy ehhez az ATV vajon hogyan viszonyulhat, nem. Havas Herik számára ez a beszélgetés egy kívülálló számára olyan, mint egy igazoló jelentés. Én, ha elmentem volna a vendégnek, még egyszer mondom, ha elmentem volna a vendégnek, történelme a feltételezés, ilyen igazoló jelentést ebben a formában egyik személy helyet se írtam volna alá. December 10. -e. Origó, totálisan összezárt a baliberális elét havas Hegy Zaklatási Ügyében. És akkor leírja a szerző, aki Bordás Bálint, hogy elsőként Onodi Molnár Dórát a szocialista közeli 168 óra publicistáját sikerült elérniük telefonon, aki meglepően hisztérikusan reagálta megkeresésre, nem értette honnan tudják a telefonszámát, arról volt szó, hogy talán a titkosszolgálat figyeli őt, és itt tovább, és itt tovább. Szeretném önöknek elmondani, hogy Unodi Molnár úrát, aki népszabadságos tevékenysége kapcsán még nagyra értékeltem, Tegnap a 168 óra nem engedte, hogy megszólaljon a Kejfejancsiban, és maga a tény, a tény, ez én nem fűzök kommentárt. Havasheri kijelentette, hogy a vád nem igaz, ezért pereskedni fog, mivel már több megvádolt személy jelentette ki, hogy a vád nem igaz, és pereskedni fog, végül nem pereskedett, ezért ez egy új dolog. Erre hivatkozott Ónódi Molnár akkor, amikor a cikk szerzői az iránt érdeklődött, hogy relatíve miért volt olyan elnéző havas szemben a Havasapályán című műsorban. Lampi Ágnest is megkereste az Origo, őt is sikerült elérni, ő a Simicska hirtévéhez igazoló személyként tüntetik fel, aki 11 év után jött el az MSP közeli 168 órától. mielőtt bármilyen kérdést fel tudtak volna tenni, a műsorvezető nőnek készülő lampi előre leszögezt, hogy kollégái jeleztik neki, hogy számítson a média érdeklődésére, és ez már úgy állítja be a cikk szerzője, hogy totálisan összezárt a baliberális elit, elit havas herik ügyében. Én nem tudom, hogy a baliberális elithez tartozom-e, de én biztos, hogy nem zártam össze senkivel sem ebben a témakörben, és itt szeretném mondani, hogy tevékenységét elsősorban az ő tevékenysége révén nézem. Az ATV csak annyiban jön szóba és számításba, amennyiben lehetővé tette ezt az idézőjeles álmufutást. És itt némileg fennhajtam a hangsúlyt. Vágó István és Hernádi Judit, pontosabban mondva, se Hernádi Judit, se Vágó István nem állt az origó rendelkezésére. Független attól, hogy egyébként havas korában mit állított Facebook oldalán tegnap 10 óra 49 perckor az alábbi közlemény jelent meg az ATV.hu-n. Az ATV vizsgálatot indít, a havasherikkel szemben felmerült vádakkal kapcsolatban a vizsgálat lezárultáig, havasherik nem lesz a képernyőn, a vizsgálat menetéről az ATV a későbbiekben dönt. Itt van előttem az az írás, amit ezt követően G. Fodor Gábor tett közzé. Ezt azonban abból adódóan, hogy szorosabban nem tartozik a történethez, mint egy kommentár. Ezt lehet, hogy később még felolvasom, most azonban részint a nyálhiány, részint az, hogy 7 óra 29 perc van, megakadályoz abban, hogy a 17. fejezettel is megismerkedtesem önöket, Legyenek elégedettek a szó átvit értelmében azzal, hogy 16 fejezetet elmondtam, mielőtt körülbelül 35 perc múlva felhívnám Vakorn Andrást és Bódis Krisztát, hogy erről beszélgessünk. Ma a 2017. december 12. kedven, a pontos Idő fél nyolc óra van, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János a kinagyából 6 hét fok van, de ennek meg lehet a duplája is még. Itt szeretném felhívni figyelmüket, hogy kerek 12 óra múlva az Aquarium Club volt lakájában találkozunk az idei utolsó nagyon messzire jött ember keretében, és arra hívom feszülve figyelmüket, dörö.fialajanoskukat, gmail.com, hogy elemcserét hirdettem, a részleteket tudják összeg név telefonszám és a többit majd tapasztalni fogják. Dörrépont kukac gmail.com ska Amikor annak idején meg kellett fogalmaznom saját magamnak és a környezetem számára, hogy mégis szeretnék visszatérni a keifej idejére, akkor pontosan azt fogalmaztam meg, ami most az országban zajlik anélkül, hogy pontosan tudtam volna, hogy ez bekövetkezik. Szerettem volna a hallgatóknak és az összes beszélgető partneremnek, nem feltétlenül ebben a sorban, vagy ebben a sorrendben, háromkor aludtam el, kicsit álmos vagyok, uh, uh, tükröt mutatni. Egy olyan tükröt, ami persze az én tükröm, lehet azt mondani, hogy a Storz rossz a fontcsorozása, de időstől a 17 évvel ezzel a változó tükörrel készül a előtt, előttel négy évig az ennyi. Többé-kevésbé volt neki valami trademark jellege, addig működött talán még áprilisig eltart. Az, hogy három órakor aludtam el, annak alapvetően az volt az oka, hogy mindaz, ami előző nap történt velem, olyan magas hőfokra hevített, hogy egész egyszerűen háromra hűltem le arra a hőfokra, ahogy szoktam mondani, üzemi hőfokra, amikor a szervezetem elfogadta azt, hogy imáron aludni kell, függetle attól, hogy nem állítanám hogy a háromtól fél hatig terjedő időszak az elegendő volt, de gyakorlatilag ebben, az éle, ebben élem az életemet hétfőtől péntekig, és próbálok kikapcsolni péntektől vasárnapig, és valahogy a magyarországi történések, elsősorban a magyarországi történésekben nyilvánvaló, hogy a világ nem Magyarországból áll, minden héten biztosít számomra egy, rosszabb esetben két olyan napot, amikor annyira felmelegszem, hogy hajnalok hajnalán tudok csak elaludni, mert annyira foglalkoztat az a dolog, amihez egyébként a műsoromon kívül... De most most már a rádió lehet, hogy tudják, mert hallgatnak hajnal óta, én... ez, ez itt most Havasherrik története volt, amit ja, Istenem, ismertettem. Ja, Istenem! Ja, Istenem! De, hmm. Hát mostanában minden, minden heti beszélgetésünkben a zaklatás, mint téma bekerül. Igen, de én azt gondolom, hogy havas herik története, nem az zaklató története Havas herik története, egy megtévedt és megcsúszott hős története, aki kiderül itt most a közeljövőben. a nem? Hát saját magát biztos, hogy így tünteti föl, és a népei része ezt hajlandó, hajlandó ez aszisztálni. Nem tudom, tudod, én úgy vagyok, havas vagyok kell, hogy amikor egyszer felhívott, és egy telefoninterjú készített fel, évek kezdetén, amikor megjelent az azon rúgózott ő negyed órán keresztül, hogy én négy idők az egyik eszémben az Istennel való találkozás élményéről. Belekéne beszélni a, szép, Bele nem kéne nem kéne nem nem a telefonba. Tehát azon rúgózott több mint negyed órán keresztül, szabályosan cikizett, hogy én négy idők az egyik eszémben az Istennel való találkozás élményéről. Ez nem olyan mély hagyott, hogy valójában arra jöttem rá, hogy havaselik és nincs törlás a, a dőző távol levő értékekkel kapcsolatosan. Úgyhogy én számomra hava sejtem ős. E, e, Oké, okay, akkor tegyük ezt idézőjelbe, e számomra annyiban érdekes az ő története, amennyiben a jobb oldal őt mutatja föl mint a megtévedt baloldali értelmiségre jellemző szemét, és ebben a jobboldal tökéletes tévedésben van, és ezt próbálta megvilágítani, hogy az a jobboldali média, amely a baloldali média hovasherékét ebben a színben tünteti fel, az semmiben nem külön a deák névásználnak. Hát mint egy sokkal kevesebb idős pazarodok típusú tékek olvasására, mint te, nagyon jól beszélsz, mert bulvár, bulvár jellegű cikkekből nagyon is nem bulvár jelenségeknek nagyon mély jellemzését lehet megtenni. Ez így van. És miután értelmiségi társaim ehhez bizonyos szempontból asszisztálnak, és én a velük való beszélgetést priváti megelőzöm azzal, mielőtt még adásba kerülne, ezek a beszélgetések engem nagyon feliszkodnak. Mint ahogy azt mondom neked, hogy öm, tényleg egészen elképesztő jelenségeket tud szülni egy ilyen kampányidőszak, amely egyébként szerintem inkább mennyiségében más, mint minőségében a korábbi Már időszakokhoz. János, csak hogy azt említsük te nem találkoztunk volna úgy kettesben kávézni. Ugye igen. Nem tudtunk találkozni, mert uh, ugye, tegnap uh, egy uh, kivételes hűkös eljárásban benyújtott osztási határozati javaslatot, kellett megtárgyalni a törvényhozási bizottságból, én is tag vagyok. Így a, az elvet eltérő után eltérően, parlament vagy a törvényhozási bizottság üdéshez. Gondoltam, hogy ezt majd egy, egy, hónapra, egy hónapra ma van a parlamenti parlament, hogy negyed óra alatt lezavarjuk, és akkor a mi találkozunkat... Vissza kéne, kéne megint térni a telefonodhoz. Tehát gondoltam, hogy negyed óra alatt lezavarjuk az egészet, és a mi találkozunkat nem fogja sérteni semmi sem. Tehát ugye a téma miatt, ami a soros tervel kapcsolatos brüsszeli döntések parlament elutasításáról szól, emiatt a vita második sikeredett, hogy elmaradt a találkozónk. Mindegy, ide a beszélgetésünkhöz, hogyha már a, a, a, a helyzetek abszurdításáról beszélünk, akkor a tegnapi vitánál abszurdabb vitában nem igazán volt részem az utóbbi időszakban, én nem is az abszurditás a lényeg, hanem, hanem az a színvonala, hogy ez a vita zajlott a, a Parlament Törvényelkotási Bizottságában. Mert hogy milyen volt a színvonala? Hát alacsony, alacsony. Fogalmazzunk így. Nagyon alacsony. Hát akkor legyél a parlamenti tudósító és mondd el, hogy mit éltél át, én nem voltam ott. Hát, mért, mért, amikor már ugye velem szemben Staud Gábor ö, és Szirágyi nem is tudom, értenek képviselő meg a keresztemét, a Szilágyi képviselő úr a jobbikból, és amikor már Staud Gábor sor a Szilágyi, hogy most már ne szólja hosszát, adja, engedje el a problémát, meg engedje a témát, akkor el tudod képzelni, hogy mennyire abszolút az egész szituáció. Tehát, én, én, nagyon, nem, én, nagyon nem, nem. én nagyon zárójelesen hadd kérdezzem azt meg tőled, hogy te most a Jobbik frakció közérzeti állapotát meg tudnád-e ítélni annak a függvényében, ami velük kapcsolatban zajlik, nem teljesen függetlenül az ő lényegüktől és tevékenységüktől? Nem, nem. Hát akkor nem vagy túl empatikus. Nem arra van szó, hogy nem vagy empatikus, megvan nekem a magam ja, nem? Tehát, Jó, csak abban gondolj bele, hogyha a főorvos is ezt mondaná a betegének. Igen, de én nem vagyok orvos, tehát meg nem vagyok pszichológus. De meg... képviselőtársa vagy a jobbikosoknak akar, akarod, akár nem? Hát igen, én nem feltétlenül előtetném ezt a képviselőtársaságot, nem azért, mert nem vagyok a demokrácia hanem mert azt gondolom, hogy most hirtelen a már lassan balodali örő, az, főleg néhány igen durva kijelentésével, tehát nem, nem biztos, hogy ez az a nyilván, ami, ami a demokráciát legitimálja. Bár az az igazság, hogy arra kellett rájönnöm az utóbbi napokban, hogy azért működik csak a baloldalnak, meg a mi jobbikos szésőbúknak az összeborulása, mert a jobbiknak a gyökerei valójában valahol ott vannak, ahol, ahol, ahol egyébként, a, tehát valahol, valahol baloldali gyökerei vannak, annak idején egyébként a német náci pártnak is egyetemen baloldaliak voltak a programpontjai, úgyhogy el kéne, el kéne gondolkodni sok mindenen szerintem. Az lehetséges, hogy egyébként... kéne gondolkodni sok mindenen, de én, amit... én egyébként hallgattam a minap a tettés védelem alapítványnak a, a vezetéket a rádióban beszélni, ugye akik akik Vissza a telefonhoz. Vissza a telefonhoz, igen. Tehát hallgattam a Kámánt a rárióval beszélni, és azt kell mondjam, hogy nagyon igaza volt, és nagyon örültem annak, hogy ők is fölvénk a figyelmet arra, hogy bár egy a burfalkasokról is így Ennyi, ennyi. Volt olyan idő, amikor... Nem, nem, én nem, nem gyöltöldöm azon, hogy az ő lelkiállapotokat megértsem. amikor a érted, de voltam... Amikor volt a szirágyi, szirágyi Épp a Törvényekatási Bizottsággyűlésen a művészi szabadság mellett érvelve védett meg olyan művészi produkciókat, amelyeket korábban kiátkoztak volna a parlamentben, Én még emlékszem, vagy a magyar szellemi életből, meg művészi életből. Én még emlékszem arra, amikor a, a, a, a, a, a, a, a Novák Alfredi Alfögyi robertázott meg emlékszem arra, amikor a, a, a, a Novák elődőnek a drága jó barátja, portulságíró kollégán, mond már, hogy hívják. Ne esünk túlzásba, Pörzsi Sándorral. Pörzsé Sándor értel, a parlamentben milyen szórókatot vágott le a Nemzeti Színáza kapcsolatosan. Tehát, ezek ezek min, min, min, mind olyan dolgok, amiket szeretnék most elfelejteni, meg nem tenni, de hát ezek tények. Ezek tények. Nem lesz a kutyába szalonna. Ez könnyen lehetséges, hogy kutyából nem lesz szalonna, de én még emlékszem arra, amikor hosszan beszéltem, emlékezetem szerint a Pestnagyai Bíróság elnökével arról, hogy a rendőrség miképpen engedélyezhette a Magyar Gárdának a felvonulását olyan bírósági tárgyalásokon, ahol egyébként a Magyar gárda által megfélelmített személyeknek volt a pere és a magyar rendőrség semmi kifogásolni valót nem talált, és akkor, az akkori fideszes elvtársak az így egyet a világen semmi kifogásolni valót nem találtak abban, amitől retteget bent a bíró. Úvatta a Laci az emlékekkel. Úvatta. Tehát amikor most éppen neked kedvez a jelen, abban elfeledkezni a múltról, amikor de van egy erdőtűz, ami kicsi, addig, vagy amíg, a, a, amíg az ellenség telkét e, kormozza, addig örülni neki, vagy legalábbis de, de nem annyira bánkódni. Te nincs, nincs igazod Káris, káris pont nekem ezt mondani. Tehát, ne haragudjat. te jöttél elő azzal, hogy az, nem, az én kollégám, meg a nem tudom micsoda. De, de, de, de, azért, de, nincs igazad, de azért nincs igazad, mert, mert uh, a, konkr konkrétan arról, amiről beszélsz, Tehát, uh, nyilvánvalóan, hogyha van valami, ami jogszerű, vagy nem jogszerű, de, de nem, de kevered a szezont a fazonnal. De nem lehet Tényleg, tényleg, rendben, mert ráadásul engem ne szembesítsél azzal, hogy régen mit csináltak azok a fideszesek, hogy mit nem tettek, hogy milyen mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi nem szólaltak föl. Tehát konkrétan föltettem valaki akkor a kérdést, hogy egyet érte, vagy nem érte egyet. Ha nekem föltette volna a kérdést, akkor egyértelműen megmondta volna a véleményemet, és nem lett volna más Ugyanúgy. Ugyan, ugyan, most. Ugy, pontosan ugyanezt tettem, mint amit te mondtál a sportkollegával, nem neked adresszálta, hanem azt mondtam, hogy a képviselőtársaid. Oké, azt mondtam, hogy fideses álláspontok visszavonulnak. Valakinek föltetted akkor a kérdést? Szerinted, hogy... szerinted, De akkor kinek tettad fel a kérdést, és hogyan hangzott el? Most arra utalsz vissza, hogy nyolc évvel ezelőtt idézel fel neked, hogy egy Kelfej kinek és hogyan idéztem fel hallvány őzöm is. Jó, hogy csak általánosítottál, János. Általánosítottál. Azt mondtad, hogy a fideszes eltársak akkor lapítottak fel a ez volt az üzenet a dolognak. Ezt én ebben a formában nem mondtam. Mert valószínűleg egy embernek a kérdést a és a és nem azt mondta, amit ami te helyesnek tartottál volna. Ebből te általánosítottál. Én nem értek feledeket. Elnézést. Fel, az általánosítás az legfeljebb abból adódhatott, hogy lehet, hogy egy kérdés én tettem föl, de feltettek mások is kérdéseket, és ugyanazokat a válaszokat kapták. A jobbikhoz való viszonyulás, ahogy az időben változik, az alapján az ember ezt az öngyújtót körábban elfogadta, amikor rágyújtott, most meg azt mondja, hogy ezzel az öngyújtóval én nem gyújtam meg a cigarettá Azért mégiscsak valahonnan a Fidesz környékéről indult Vona Gábor, és nem a Magyar Szociális Tapárt környékéről, emlékezetem szerint. Na de az, hogy vonagábor egyébként a Fidesz környékéről indult, és a fidesz eltávolodott, az ne haragudj, nem a fidesz minősíti, hanem vonagábot minősíti. Hát ez, komoly, ez, ez egyébként, mint ahogyan pozitívan is törtéhetem, és ha valaki a, a, a kommunista párban kezdte a politikai pályáját, és talán demokratává vált, azért és lehet, annak lehet örülni. Azt is lehet mondani, hogy egyébként a politikában a, a, a változás, a, a, a fejlődés az, az egy teljesen természetes dolog. De az számon kérni mondjuk azt egy vezető politikuson, hogy 20 évvel ezért hogyan gondolkodott valamiről, miközben 20 év alatt a világ is sokat változott, az általános értékrendünk is sokat változott, a, a, a szemléletünk, a világhoz való viszonyunk is sokat változott, az egy nagyon nehéz dolog. Mondom, hogy nincsenek olyan általános értékek, sőt, vannak olyan általános értékek, amelyekhez el, és amelyhez való viszonyunk nem változhat. de hát én emlékszem, 90 és 94 között a Fidesz szálas megszólásával, amit a parlamentben elmondott, nem értettem egyet. Én 1994-ben az MDF-re szavaztam. Függetlenül attól, hogy nem rajongtam Antalért és nem rajongtam az MDF-ért, az MDF de azért szavaztam az MDF-re, mert nem akartam, hogy az utolt párt, a szocialisták visszajönnek a hatalomban ezon nem értettem egyetes sorki kijelentéssel, amit a, akkor megfogalmazott a fidesz, de de, de ez semmit nem jelent, mert hála Istennek a fidesznek a a a a fideszvezetőinek a, a, fidesz a gondolkodásra, aztán szépen egy fejlődés folyamat révén a bazilában alatta meg, az én az én gondolkodásom is alatt, hát az embernek a a a, a gondolata az ott nem lehet azt mondani, hogy mindig hogy, hogy, hogy lennének. egy konstansat is változik a véleménye, de az értéke ember is alakul. Az ének meggyűr bennünket, és emiatt egy csomó mindent máshogy látunk, mint ahogy láttuk fiatalokban. Oké, de azért ez alapvetően beszélgetések révén tisztázza, ez a beszélgetés <tos> pedig ez is a jobbik között, mint a nem létezne. De hát nem is lehet, nem is létezhet. Hát azért ne arra, hogy láttad a vonát a hétvégén a IOT-ben, amikor a Kámenauga műsorában szembefordult a kamerával, és azt mondta, hogy Viktor te. Tehát ez, láttad ezt a megszólását? De hát akkor milyen közös platform lehet meg, a beszélgetésnek, hol lehetne meg a fórum vagy a terepe? De, de tényleg, gond, gondold végig. Végig van ez gondolva. Ebben a, ez a mostani fázis, ez már egy elvadult fázis, de én pontosan azért aludtam el háromkor, mert akkor hűltem üzemi hőmérsékletre, és közre tudok működni bárkinek az üzemi hőmérsékletre való hűtésében. Bárkinek. Is hiszem, a te jó egy Ez mesége, nem csak jó szándék, ez annak a kérdése, hogy én egyébként a saját tevékenységemen belül mennyire tartom fontosnak azt, hogy azt a bizonyos kérdést, amit meg szeretnék ismertetni másokkal, és közben magam is megismerkedni vele, abba bevonjam azokat, akik érintettek benne. Az, hogy Vona Gábor hogyan fordul ö, ki arról, neked csak akkor lenne fogalmat, hogy én beszéltem róla, hogyha hallgatnád a vissoromat, mert akkor tudnád, hogy én erről másnap beszámoltam. Annyira döbbenetesnek találtam. És meg az is foglalkoztatott, hogy vajon nekem dolgom-e felhívni Kálmán olgát, és már rajta volt a kezem a telefonomon, de rájöttem arra, hogy nem dolgom, mint hogy havashelyriket sem dolgom felhívni ebben a helyzetben, talán később igen. Uh, és nem dolgon beszélgetni a hírtévé, vagy az ATV vezetőivel. De az, hogy a dolog hogyan jutott idáig, abban az egyoldalú megközelítésben amiben te most jeleskedsz, abban nem támogatlak. Az állami szervezőségnek a jelentéstervezete, amiről a fél óráig beszélgettem, uh, és nagyjából háromszor annyi ideig készültem, hogy megismerjem, és a jogi hátterét is megismerjem Sifer Andrással, az a maga uh, jogi Uh, hát hogyan fogalmazzak? Uh, uh, bumfordiságával azért mégiscsak az embernek az érzelmeit uh, kiszabadítja a palaszból. Nem volt eddig jellemző, hogy jelentéstervezeteket tesznek közé. Nem volt jellemző az... Hogy kampányidőszakban a választás előtt négy hónappal olyan büntetést helyezzenek kilátásba, amelynek egyébként a jogi alapját, az úgynevezett plakát törvény kétharmados megszavazásával lehetett volna bevezetni, ám a kétharmados résznek ez a része nem lett megszavazva, és most olyan jogalapra helyezi az állami számvezőség az indoklását, amit annak idején a parlament nem szavazott meg. János nem vitatva az állításodnak az igazságát. Halka meg? az állami számőrösszék a parlamenttől az én munkámtól olyan távol van és annyira független, amennyire csak lehet. Oké, okay, rendben uh, van az én nem mindig a kérdés, nagyon a rossz néven. Én ebben a kérdésben ugyanúgy a sajtó volt tájékozott, amit tett. Ő csak azt is, hogy az én hallgatóim nagyon rossz néven szokták azt venni, amikor bizonyos dolgokban nagyon határozottak az én Fideszből való beszélgető partnereim, de természetesen ez lehet az MSP is, de az elmúlt időben nem ők voltak hatalmon, aztán más dologban meg hirtelen azt mondják, hogy ők külföldön voltak, nem olvasták, nem hallottak róla. Rosszul szóval szoktak rá Nem mondtam én ilyet. Nem mondtam én Nem mondtam rá, csak azt mondom neked, hogy a kettőt egyszerre kell tudni érzékelni. Hogyha te vörös fejjel jössz be, és én nem vagyok tisztában azzal, hogy mi történt, akkor lehetséges, hogy előbb meg kell kérdezni, hogy mi baja van és kiderül, hogy akkor adott esetben nem az zavarja, amiről te beszélsz mert lehet, hogy abban mélyen hallgatna, hanem az állami jelentés jelentéstervezete zavarja amit egyébként kiragadva a kontextusából is lehet vizsgálni azt érts meg, hogy nem bujócskázhatunk úgy, hogy időnként bujócskázunk, időnként focizunk aztán meg röplabdázunk éppen annak a függvényében, hogy melyik mikor kedvez a beszélgető partnernek neked vagy nekem jó, de most az, amit az igaz, de... Jó, de azt mondom neked, hogy ezeknek az ökonomikus egysége teszi ki, azt, amit aznap gondolsz a világról. Miközben a... természetesen abban teljesen igazad van, anélkül, hogy mondtad volna, hogy a dolgoknak más-más súlya van de egyik a másik kárára bármely pillanatban fel tud erősödni, külös tekintettel arra, hogy annak idején hosszan ágáltam. Ha akarod, elmondom, hogy ki mindenkinél, bár az összes névre nem emlékszem, amikor Domogos Lászlót kiemelték a Fidesz frakció soraiból, és megtették az állami számbevűszék elnökének úgy, hogy közben én nekem azt üzenték, hogy fiala, hidd el, pártatlan lesz. Én pedig azt mondtam, hogy lehet, akkor is van egy olyan gyanú, amely mégis az összeférhetetlensége sugalja, amit ti itt most megszüntettetek, de két nappal ezelőtt még volt. Szerintem ennyi idő alatt az ember nem felejti el azt a pártlogikát, ami egyébként addig jellemezte. Nekem pedig azt mondta akkor a Fidesz, hogy fialad nyugodj meg. Hát, néhány inkormazitív anyagot láttam, úgyhogy a falaszt láttam, hogy, hogy nem a, nem a párt pártlogika működik, úgyhogy a az elnök úrénál. Én ezt értem, ezzel együtt az, hogy egy ilyen jelentést tervezett napvilágot látott, miközben ezt a pártnak szokták megküldeni, és ezzel párhuzamosan a sajtónak nem. Ennek mégis van egy olyan üzenete, amit ha valaki üzenetképpen értelmez, akkor azzal nehéz vitatkozni. Egyetértek. És ez az egész teszi ki azt, ahogy, ahogy az ember... Eh, én egészen elképesztőnek találtam azt, hogy ott a vonagábor kifordult. Egészen. Csak nem tudom hát, már ezeket önállóan szemlélni, egy folyamatba próbálom belerakni, és te pedig azt mondod nekem, annak függvényében, hogy, hogy te hogyan gondolkozz, nem azt mondtam, hogy milyen érdeketben, érdekedben, hogy ez lényeges, ez lényegtelen, én pedig azt látom, hogy egymás követő filmkockák vannak. Jó, de ne... azért a vona, a vona most már hosszú évek oda provokál. Provokálja Orbánt. Van már régebben a stílusban beszél a parlamentben, ami, ami, ami megengedhetetlen. Tehát itt tényleg, tényleg arra gondolok, hogy a rendszerváltozás utáni időszakban szabad györgy házelnöként figyelmeztetett valakit azért, mert nem, nem tudom, tehát hogy valami csúnya szót mondott a parlamentben. Szegény, szegény szabad györgy ezt a mai. Emlékszel arra, amikor, amikor Áder János, János az újraválasztása alkalmából arról beszélt, hogy a, hogy a beszéden változtatni kéne, és ezt az, a Fidesznek Adem, Adem nagyon jól beszélt. De a Adem. Fidesznek adresszálta. És hogyha a legutóbbi miniszterelnöki megszólalás, gondolom, Demeter Mártával kapcsolatban, különös tekintettel látva előtte az arcát, vagy gondolok mindarra, ami Pócs János esetével a kapcsolatban megesett, azzal kapcsolatban azt tudom neked mondani, elnézést, hogy többször voltam a kapcsolatban, de nagyon keveset hallottam, ahhoz képest egész folyamatosan beszélek. Szóval azt kell, hogy neked mondjam, hogy van olyan pillanat, amikor a bölcs uralkodó, aki nem Fideszes, mert a bölcs annak idején nem volt Fideszes. A királyi háznak volt adott esetben tagja, azt mondta, hogy népem légy bölcs, vagy ha te nem leszel bölcs, én bölcs leszek helyettetek, és valahogy igazságot szolgáltatott. A disznónak már nem tud, mert azt megölték. De azt megmondta volna, hogy ma olyan világot élünk, amikor lehetséges, hogy ebben a közegben ráírnak dolgokat a disznóra, de most még se tesszük. Mert irítáló. Hát nem volt jó bajnagy de nem volt jó poén, amit a Demeter Mártának mondott sem. Különös tekintettel, ha láttad volna, mert valahogy a kamera aki a kamerát kezeli, hát lehet, hogy ez egy gép mutatta Orbán Viktor arcát Orbán Viktor arcánál beszédesebb bizonyos pillanatokban nincs. Figyelj, én ebből élek. János, rendben van, de azért, az, az, az azért azt azért azt a gyűlölet, amit te, te nem is értettem a Mártát, hogy azt, amit ott levárolod tehát én is nagyon gondolkozom ilyenkor mindig, hogy mit lehet erre, azonnal a csípőből válaszolni. És végtérés, abban is biztos voltam, amikor azt mondtam, hogy, hogy, hogy boldog karácsonyt kíván neki, vagy nem tudom, Békés karácsony, nem tudom, az áldott üneteket, Minden. Akkor, ugyan, ugyanakkor abban biztos voltam, hogy a következő viszont válaszolni, hogy ez úgy néz ki, hogy két perc, két perc, egy perc, egy perc. Tehát ugye a hogy a következő válaszban uh, fog még, fog még uh, uh, konkrétumokat is mondani Orbán, uh, és mondott is, Tehát úgy, úgy, jött, úgy, úgy jött be a azt, amire én számítottam. De akkor légy el... segítsél mert a sajtónak a tevékenység okán én ebből lemaradtam, és akkor ezek szerint valamitnek csak a felét láttam, elnézést kérek a felét. Demető már elmondta ezt a beszélgetést, ugye mindent lehúzott, mindent. Ugye akkor uh, gyakorlatilag uh, arról beszélt, hogy mind, mind börtönbe fogunk ülni, és, igen, és ott fogjuk végezni, ugye. És utána erre Orbán azt mondta neki, hogy ugye boldog karácsony kíván. Uh, majd, majd akkor Demeter Márta folytatta ezt a tsunamiát és uh, ezek után Orbán az egypertes viszontválaszban elmondta, hogy... hogy uh, mennyivel nőtt az oktatásra a forró, a forrás, mennyivel nőtt, a, a, a, a, mennyivel fog növekedni 2020-ig, és jó pár tényadatot mondott el, és a, a, a, a magyar gazdaságról, a magyar oktatási rendszerről, a magyar egészségiről hány kórházat fog hány új mentőállomást építettünk, hány mentőállomást lesz és több, és ezek mennyibe kerültek, és van azért zárta az, az egyperces viszontválasztát, hogy mindez a magyar embereknek az érdeme, és, és lehet azt mondani, hogy ez kevés, és ő is kevésnek tartja, miszterelnökért lehet azt mondani, hogy jó lenni még több eredményt elérni, de azt nem lehet mondani, hogy semmi, és minden, mindent teljes egészében És aztán még egyetre arra emlékszem, hogy Demeter Márta a kétségtel kicsit cunami jellegű kérdésében alapvetően nem erről volt szó. Ott a faraorról volt szó. Jó, ne arra, hogy a faraor, már a hónapok kezdet meghalt, tehát most ott, ott, ott meg olyan érzése volt az embernek, mint hogyha, olyan volt az embernek, mint hogyha ha nem maradt volna erről az információ. Okay, az, rendben az van, alatt. a Debrecen Ferencváros mérkőzés is lassan hónapokkal ezelőtt történt, mégis az a beszélgetés, ami annak az esetnek a tisztázásához kellene, hetek óta a csúszik Kubatov Gáborral, és ma már nagyjából sejthető, hogy sohasem jön létre. Azt kell, hogy megértsed... Mármint biz... és a Kubatov közötti okay. beszélgetés? Igen. Azt kell, hogy hogy az ellenzéknek lehet, hogy azért maradnak fenn kérdései, mert azokra nem kapja meg a választ, és miközben neked már egy lejárt lemez, ő szeretne megismerkedni az a lemezzel, amit te lehetséges, hogy ismer, de ők attól még nem ismeri. Mm. <sighs> nem vitatom azt, amit mondasz megint, de... Ő sokszor, sokszor olyan, szembesítesz engem, ami tőlem független, rajtam kívül álló. Tehát... Jó, hát volt olyan ember, aki a mérkőzésen kint volt, utólag megtudta, hogy mi történt, és azt mondta, hogy boldogan fog kimenni legközelebb is, hiszen mindaz, ami történt, nem ott történt, ahol ő ült. És a cinizmusán úgy hűltem el, ami bebizonyította, hogy nem teszek különbséget politikusi és civil cinizmus között, aztán még számtalanszor betelefonált, mert nem érzékelte az, hogy úgy csinál magából hülyét, ami által én három óráig aztán nem alszom el, mert valahogy ezeket a dolgokat fel kell dolgoznom ahhoz, hogy a következő naphoz neki tudjak állni. Azt kérdezem tőled, hogyha itt hírek fognak szólni, az alatt létezik-e, hogy talán találunk egy másik időpontot, vagy sem? Nem, nem, visszajövlek, majd visszajövlek, okay. jó? rendben van, köszönöm szépen. Szia! ciao. Első Mó hallottak. Áldá, megint jön, nekik, nem, ért, nem, ért, nem. Tudom, hogy nem. Tudom, hogy nem. Tudom, nem. Tudom, hogy nem. Tudom, hogy regát let Igyye andes nagyon kevesett aluttam és ennél kicsit aktívadnak kine rendeett azt kédédtem hogy lehet -e. Halló hogy is vissza kell. Van, de most akkor hallasz engem? Jó, adásban segíthetlek? Oké, okay. jó, Segítettem. Halljátok egymást, hárman vagyunk, Húd Kriszta, te meg én. Igen. Igen, én most hallak, sziasztok. Yeah. Én is, Szevasz Kriszta. Szia, szia. Uh, valami sipol, abban Igen. segítesz... Ádám, hogy mi az, ami gerjed? Én egy kicsit az kiavatlanságtól ingerült vagyok, de attól még arra nem vagyok képes, hogy gerjedést idézek elő. Hallod? Igen, de... De? Frieden, Frieden. Nem tudom. Miért nem aludtál? Próbáltam üzemi hőfokra hűlni a foglalkoztat, az, amivel foglalkozom. Megpróbálok valakit visszajövni, mert ez gerjed. Jó. Oké. Okay. A búdis Krisztal nem gerjed. Na, én rendben vagyok. Hangosan beszél János, mert viszont halkan hall, vagy nem Jó, nagyon hallom. Meglátjuk, hogy a vahor miatt gerjedünk. <gül> Na, meg, meg még egyszer. Most jö, Ay, aljá, aljá. figyelj, val valami... Abban a pillanatban, ahogy a Krisztát bekapcsolod, begerjedünk. Igen, de... Azon, jaj, az jaj, az a <gül> nem tudom, lehet-e ilyet mondani? Bármit lehet mondani, csak 14 éven oliaknak a műsor nem ajánlott, és fölötte is a korlátusok. Lehet, de én, én meg is süketülök a gerjedéstől. <gül> <gül> Most. Volt egy kis tünet. Igen. Jól van. Jó, hát mo most itt.. Ezek itt most nehéz pillanatok, valaki megpróbál rajta úrá lenni, addig, addig hallgassatok. Jó. Kommunikációs húzás az Na, most megnézzük, hogy itt itt e tessék, meg no. nem gerjedsz. Most, ha a másik gerjedni fog, akkor meg Igen. fogom azt kérni, aki ennek a felelőse, hogy legyen rajta. Te -te -te. Igen. Most legyen, nem kell még semmi se tenned, mert egyelőre még csak. Ez itt most még csak egy csonka Magyarország, még ki kell egészítenem egy részsel. Jaj. <gül> Nincs is rajtam a fejhallgató, de így is hallok. Bekutattad, Sajnálom, hogy utána van ritkában a gondolkodás. Na most nézzük meg a másikat. 7 perc, hm. Jó, most nézzük meg, hogy akkor. Tessék. Most... a Hát. Gyű, most akkor. Most... most nekem jó. Értem, hogy neked jó. Nem a telefon. Nem olyan nagyon, de azért elég jó. Nem a telefonnal van a baj. Az itteni technikával van a baj. tekerjük följebb, hogy akkor nem fog. Most közben kikapcsoltuk a krisztát. Gyerekek, egy mikrofon hall egy hangszóró. Nem szabad annak a hangszórónak. András, hiába beszélsz levettem, mert azért én valamelyest komolyan próbálom ezt venni, még akkor is, hogyha nagyon komolytalan ez. Valamit a rendszerrel, a, ezzel... de most jó. jó. Most jó, most nem jó. sikolnálom legalábbis. Te is hallasz, Igen. András? Igen. Jó. Rendben van, független attól, hogy eddig a töketlenséggel ment el, ami egyébként nem az én hibám, szeretném, hogyha ez a beszélgetésünkre nem nyomná rá a bélyegét, mert ugye ilyenkor általában ez valahogy úgy átvitorlázik oda. Én... Igen, de ne háríts, mert minden, mindennek te vagy az oka, vagy mindennek én, tehát mindennek minden az oka. Jó, akkor én is bevállalok egy szeretet ebből, jó? Jó. <gül> jó. Jó, a helyzet az, hogy én 7 és fél 8 között éppen abból adódóan, ami az én műsoromra jellemző, elmondtam annak a tényhátterét, amit szerintem ma a havasherik ügy kapcsán, havasherik ügyész idézőjelben van, tudni kell, vagy érdemes. Fél órán keresztül ismertettem azokat a tényeket, amelyek egyébként általában ma műsorkészítőket és műsorokat nem mindig befolyásolnak. Miközben én nem tudom, hogy ti mivel vagytok tisztában és mivel nem, és nem dolgom levizsgáztatni benneteket. Én azt kérdezem tőletek, hogy abban a beszélgetésben, amit mi hárman folytatunk, és amelyet előtte csak úgy beszéltünk meg, hogy lesz egy ilyen beszélgetés, melyek azok a pontok, amelyeket ti ebben az ügyben érinteni szeretnétek. Kezdjük a Krisztával, mert ő a nő Uh, hát uh, az az igazság, hogy uh, ha vizsgáztatnál, akkor biztos uh, megbuknék a témakörben, mert általában nem szoktam túl sok időt uh, tölteni, uh, amikor uh, ilyen botrány hangulat kialakul a témával. Azért, azért tájékozódom, tehát igyekszem olvasni. Mi az, ami És figyelj, én, én arra jutottam, János, hogy, hogy én én, én meg tudnék fogalmazni két-három olyan jelenséget, amit én aggasztónak találok ezzel az egész történettel. kezdjük az elsővel. Én valójában többé-kevésbé csak közvetitek köztetek. Ha valami nagyon szükséges, akkor mondok hozzá, jó. de benneteket akarlak hallgatni. Adrás, akkor légyszerűen hallgassuk meg a Krisztal első tézisét, és aztán szóljál hozzá, jó? jó? Elmondom a hármat, de nem fejtem ki. Jó, jó? rendben van. Tehát az egyik, ami jelenség, hogy hmm. teljesen eluralkodott szerintem valahogy közöttünk, most a közbeszédtől kezdve a hétköznap életre gondolok, az, hogy egyik ember a másik fölé helyezi magát, és ennek, ennek hangot ad, és egy, egy ilyen lenéző magatartásforma forma alakul ki, és ez így elfogadottá válik, most gondoljatok a bizonyos politikusaink arcán kiülő gúnyos mosolyra, vagy egyáltalán erre a lekezelő stílusra, ami, ami nagyon jellemzi a közbeszédet is. És ez ami hovas Herikre is jellemző? Hát azt gondolom, hogy ő is ez ebbe a, a nekem. Ez. Ha kutatni kellene a műsorait például, tehát amikor egy ilyen tartalomelemzés meg egy ilyen metakommunikációk elemzését elvégeznénk, akkor feltételezem, hogy. Jó, elemény. én értem azt, hogy te el, el akar mondani a hármat, azért bele be, be kell kérdezni. E Tessék? Tehát most szeretnétek erre reagálni. Nem, hát nem, én azt kérdezem, hogy a lenézés, ha ez most egy zárójel, akkor a zárójelben mi szerint? Igen, a szerintem kapcsán? ő eléggé. E igen, ez, ez, ebbe a szerepkörben van, vagy valahogy ezt a mintát viszi. A másik, De a lenézése az abból adódóan, hogy lebecsüli a partnerét, többet képzel magáról, mint a partnerei. Miből ez a viselkedési ez? minta, és ő ezt ki is mondja, és szerintem ebből következik az, hogy van egy nagyon rossz minta még, ami ami teljesen természetesé vált ma a magyar társadalom. Most arról beszélsz, hogy Havas mindig ilyen volt, de valahogy most ez jobban működik, mint bármikor korábban, mert másokra is kezi jellemző lenni. Hát szerintem igen, szerintem okay. igen, másokra is jellemző. Valahogy elfogadottabbá vált, hogy lehet így, vagy így, ez így normális. És, és ez úgy kapcsolódik nekem a Mitu Me kampányhoz, meg egyáltalán ez az egész történethez, hogy tulajdonképpen, hogyha egy pszichológiai fogalommal fedném le, akkor ez. Ez az, amikor az iskolában, a munkahelyem és a televízióban a lelki bántalmazásnak ilyen bizonyos mintái megjelennek. Most elmondom nektek, hogy mi a lelki bántalmazás. Az például a sértő búnyolódás. Nevetségesé teszi a másikat, becsmérő megjegyzéseket teszünk a másikra. Ezzel a másik önbizalmát elkezdjük rombolni. Félelmet keltő viselkedés, mondjuk egy helyzetben, most itt az iskola-tanúra vagy a tanárdiák viszonyra gondolok. Szóval, hogy ez. Ez a minta, és a televízióban azt gondolom elkezdett ez, ez erősen megjelenni. Szerintem a havasnak is a stílusa ez, ez, és ez, ez nekem fájdalmas. A harmadik pedig, hogy, hogy dehumanizálni embercsoportokat vagy embereket, és itt például mondjuk a prostituáltak dehumanizálása, vagy, vagy hát Értem, negyedik elemként jelen van-e, vagy azt és jön az András természetesen a hatalommal való visszaélés, vagy az erőfülénnyel való visszaélés ebben a konglomerátumban, amit leírtál, vagy ezt most nem mondjam negyediké, mert te szándékosan nem említetted. Mert mindegyikben benne van. Oké, rendben van. András. Miről van szó? E, e, igen, nem. Vagyis most, amiről kriszta beszélt, e, valóban az emberek egyre bizonytalanabbak az egész világ, és ettől egyre agresszívabbak. Hmm. Egy, magát, egy, egy magabiztos ember nem beszél bele a másik mondani valójában, nem kérdez közbe, hanem megvárja, amíg a másik elmondja, hiszen úgy érzi, hogy elég biztosabban, hogy kivárja a másik gondolatait. A, a, vagy pedig egy magabiztos ember nem beszél lekezelőleg egy másikról, mert nem akarja azt mutatni minden pillanatban, hogy ő erős és okos. Tehát a gyenge embereken kívül, mint például szegény Hendrikünknek is sok problémája van, az egész világ ebben a problémában szenved, hiszen a, a különféle vallásrendszerek összekeveredésével, a, a, a, hogy is mondjam csak az embereknek a hitekben e, meggyengült, vagy a hitekkel szemben, Na várját csak, most összekeverettem, de tudjátok, mit akarok mondani. Tehát tulajdonképpen már senki se tudja, hogy miben higgyen, semmiben sem biztos. Tehát ezért az emberek agresszívat lesznek, venni. és egymásnak, nem, de maga... egymásnak esnek. ez, ez túlzás. Igen, érte. Szóval egy, ennyit akarok, amit a Krisztamon, amit a, ami a Henrikkel és a különféle férfiakkal kapcsolatban most előjön, annak arról csak annyit, hogy egy kicsit olyan ez, hogy valaki 20 évvel ezelőtt mit csinált, minthogyha most azért uh, próbálnánk meg büntetni egy valakit, mert 20 évvel ezelőtt rágyújtott egy eszpresszóba. Húsz évvel ezelőtt rá lehetett gyújtani egy eszpresszóba, most már nem. Tehát most már nem kellene ezzel foglalkozni. Ami most történik, de, uh, hogy is mondjam csak, tehát megváltozott a férfinői viszony, a nők és a férfiak jogosultsága megváltozott, hogy miért, az most nem akarok, nem tudom. E, és ebből kifolyólag most előjönnek olyan, olyan esetek, amik régen történtek, de régen, ami most abúzálásnak nevezünk, azt régen udvarlásnak neveztük. És még mi jusson eszembe, nem akarok még sokáig beszélni, bár estig tudnék el. De a kérdés az, hogy a Havas története önmagában a Baukó Ivával való ütközéséről szól-e, vagy annál többről, külös tekintettel arra, hogy most jelent meg a vonagáborról szóló könyve? Igen, ja, de ez is hát van ez a. Én nem, én nem ezt. Én, ne, én, <gül> én, nem, én, nem, én nem, én nem, én nem ezt mondtam. Ezt. Én csak nem, azt kérdezem, hogy, van, tehát, hogy ez hogy Leveg, nem? János? Tehát úgy, ja ki lehet olvasni a... Nem, én konkrétan Havas Herikről beszélek, tehát miközben jelenségről beszéltek ti, én ezt egy szemére szűkítem, egy olyan szemére, aki még az életében emlékezetem szerint, amely természetesen Lukas, sohasem futamodott meg, most azonban megfutamodott. Hiszen a vonagábor Gábor könyvbemutatóra arra, avval a hivatkozással nem ment el, hogy Vona Gábor könyvét politikailag támadják, ő az ATV műsorvezetője, és ő nem akar az ATV-nek kellemetlen perceket okozni, hogy olyan politikai támadás éri, amely az ATV-re vonatkozna a személyén keresztül, és ez olyan álságos, és olyan igazságtalan az ATV-vel kapcsolatban, és olyan igazságtalan a tekintetben, hogy a szerző nem áll ki a riport alanya mellett, és annyira gyáva magatartás, és ugyanakkor mégis olyan mértékben húny szemet fölött a társadalom, aminek semmi köze nincs az am csak annyiban, hogy egy személyben összpontosul, hogy ez önmagában nálam kiverte a biztosítékot? Uh, nehéz helyzetben van szerintem a havas, uh, mert annyira én mindig úgy érzékeltem, hogy, hogy próbálja, próbál elhatárolni igazából mindentől. Tehát sem ide, sem oda, nem tudom, és, és amikor így áthagybét kell mondani egy bizonyos helyzetbe, akkor, akkor azt hiszem, hogy, hogy az, az nehéz lehet, vagy, vagy azt, nem azt tudom, álmodan, hogy nem hogy Én beszélgettem valakivel, aki fix szereplője ennek a műsornak, de nem szeretné megmondani a nevét. Azt kérdezem, hogy miből adódik, és ez természetesen Andráshoz is szól majd, hogy ha ugye a vitrainál azt tanultam, hogy van olyan, aminek a sikere abban áll, hogy arra iszik a vendég, és ez azért egy gyönyörű kifejezés, mert ez valamit megfogalmaz, amit az ember racionálisan nagyon nehezen tud kibontani. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy a sokszor bunkó módon, sokszor teljesen tudatlanul viselkedő havas herrik Magyarországon miért olyan, amire iszik a vendég, hiszen ezt tényadatok igazolják, avval lehet vitatkozni, hogy én rosszul látom őt, abban az esetben természetesen a kérdés nem áll meg, hiszen valami ismit fogalmaztam meg, ami egyébként nem igaz. De ha ez nem igaz, akkor egyszerűen, és minden ö, félrejthető mondat nélkül azt kérdezem Krista, miben áll Havas Harry titka, ha van neki? Hmm. Ez jó. Függőség. A, a, ha úgy azt a szerepleosztást ráhúzzuk, mondjuk erre a helyzetre, hogy van -e egy egy magát felsőbbrendűnek bemutató ember, is, ennek egy remek kerete is van, mert a tévé az hatalom is ilyen szempontból, akkor tulajdonképpen a néző és a közönsége kicsit áldozata is, még a meghívott vendége is, hogy kicsit áldozata is ennek a helyzetnek de az áldozati szerepben levés, az sokszor függőséget okoz. Tehát, hogy És ez az ő egész van tevékenységén tehát, végigvonul, tehát nem csak a média tevékenységén, hanem azon, hogy médiaiskolát tud alapítani, hogy valójában ma azok a szereplők, akik őt kritizálják akarva akaratlanul, az ő tanítványai, tehát erre mind kiterjed, nem egy sávban él így meg, hanem az egész életünk összes, vagy legalábbis több területén? Hát szerintem akik így viselkednek, vagy ez a mintájuk, hogy, hogy lekicsinlően és. Oké, akkor ezt is értem, az akkor az egy minden, dolog minden akkor az még, akkor még egy dolog, és utána jön az András, azt árul dél Kriszta, hogy ez a Lufi az elmúlt, ha ez Lufi, az elmúlt, hát 30 évben, 40 évben, miért nem lukad ki? Vagy miért van most kilukadás közeli állapotban? Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Szerintem nem emiatt lukadt ki a Lufi, amit, amit mi most mondunk. Tehát nem amiatt, mert, mert van ez a e, lelkibántalmazó minta úgy az egész társadalomban, e, hanem amiatt, amit a András mondott szerintem, hogy és én kicsit másképpen gondolom ezt, de hogy tényleg változik a világ, és attól változik András szerintem, mert foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, mert véleményt formálunk ezekkel a, ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Nem csak úgy megváltozott a nők-férfi viszonya, hanem ezzel kapcsolatban születtek kiállások. A mi kampány is azért érdekes, mert egy csomó minden Jól értelmezem borzalmas. azt, Kriszta, hogy önmagában az, hogy Bauko Évával nem tett semmit, havas helyik, az oké, okay. de ha megkérdezik tőle, hogy mi a véleménye erről, akkor az önmagában szinte arra az emeletre emeli, mintha elkövette volna, amikor azt mondja, hogy szarok bele? Hát ezt így nem mondanám ki. Inkább azt tartom borzalmasnak, hogy, hogy rögtön beindul egy ugyancsak megint az a helyzet, hogy nem vagyunk egyenlőek. Tehát azért, mert a Baukó éva olyan, amilyen, meg szelebb, meg nem tudom, uh, egyszerűen a kommentekből látom például, hogy micsoda dehumanizáló kampány indul vele szembe. Most teljesen függetlenül attól, hogy ő igazat mond, nem mond igazat, ez a viszonyhelyzet, a, a reakció, a havas reakciója, az, az rögtön ezt az egyenlőtlen helyzetet hozza. az egy hatalmi visszaélést, ahogy, ahogy ő reagál erre a helyzetre. De én azt mondom, hogy érted, hogy engem Érde. megvádolnak valamivel, akkor azt mondom, hogy, hogy oké, okay, hmm. akkor menjünk neki. Te, te is mond, én is mondom, egyenlő bánásmód illet, engem is, téged is, és dönts, tehát legyen, legyen igazságszolgáltatás az ügyben. Oké. Okay. az, hogy Adás. dehumanizálom a másikat, vagy nem tudom, azt az szerintem nagyon rossz irány. Most a Igen. Szóval, én mégis mégse értem ilyen egyszerűen, mert. Mondjuk 15. Lajos korában, hogyha 15. Lajos megdug egy szobalányt, akkor lehet, hogy erről az egész udvar beszél. De annak ellenére, hogy beszél, igazából, hát szóval nem lesz ilyen, nem jut el ilyen szintre a dolog, mint ez most, igaz? Nem tudom, nem értem a 15. Lajos idejében. A 15. Lajos onnan ismerhetett, hogy ha, ha mit tudom én, száz évvel ezelőtt egy, egy ismert figura e, ilyen szexuális kalandba kerül, ha egyáltalán kerül egy, egy ismert figura egy mondjuk egy szobalányjal, akkor erről az emberek beszélnek, de nem jutunk el ide mint ahova most eljutott Havas Henrik. De, de, de, hát, de bárjál ezt definiálni kell. Hova jutottunk el? Hát most oda jutottunk, hogy most például róla beszélünk, az és ez egy az... ilyen, az... igen, vagy pedig, amit, amit, amit most mondott a nő, hogy hát az egész világ, mivel beszélünk róla, most már aztán igazából ez helyére kerül a dolog. Igaz? Tehát ezt mondtad, hát Kriszta, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy attól róla, a, lesz igaza. A, igen, Mi nem a 15. kölyös korában élünk, ezért kell beszélni róla, mert most ez például zavarja a, azt a nőt, akivel ez történik. Tehát, igen, de hát régen is zavarta. Régen is zavarta, illetve ha hát nem, nem is volt tudjuk, szóval. hogy zavarta-e, mert miért nem akkor szólt. Tehát ráadásul, ha hagyjuk is ezt, ha nem, akarod, ezt, nem akarjátok ezt a 15. lajost, akkor, akkor, akkor, akkor, akkor, akkor kérdezzük meg azt, hogy Baukó Éva, nem tudom, ez 20 évvel ezelőtt volt, vagy 10 akkor miért nem szólt? Hát akkor is végül is már, tehát Egy, szólt, volna. volna. Egyrészt szólt, tehát később. Lesz de szólt. egész másképp, tehát láttuk, hogy hogy szólt, én is láttam a, a, az interjút vele. Elles, a TV-ben ezeket. A Dobman tv de hát akkor még úgy szólt róla, hogy haha, <gül> ez történt, mint ahogy azt is tudom, ki volt ez a színész, aki ezt az egészet kezdte. Uh, uh, a Lilla, a, a Lilla. Is, az, arról, is, arról is hallok, hogy Lilla ezt az esetet sokszor nevetgélve mesélte, ez egy szórakoztató téma volt, hogy milyen hülye volt ez a rendező, hogy azt kérte, hogy, hogy fogja meg a cerkáját. Tehát azelőtt ezt nevetgélve mesélte, de most hirtelen ezek a nők úgy érezték, hogyha egyáltalán Lillát és, és baukót nem a, a hogy is mondjam csak nem a társadalmi rangjuk miatt hanem az eset valósága miatt egy szintre hozhatjuk, tehát ezek a nők annak idején ezen jót szórakoztak. Itt meg kell, hogy Egyrészt egy, egy, egy, büszkék voltak egy, egy, rá, egy, adás, hogy ezek az emberek egyáltalán foglalkoztak a, andás, velük. András, ne haragudj, azt értem, hogy téged is időnként elragad a hív, de a hív elragadás közben ne állítsál olyanokat, amiről nem tudunk, hogy igaz. Bauko Éva a dokument tévében úgy be volt nyomva, mint az atom. De attól még ez a nevetgélés, ami ott volt, az olyan mértékben volt zavart nevetgélés, hogyha neked ez egy felszabadult nevetgélés, akkor nem ugyanazt értjük nevetgélés alatt, mint te. Ami pedig Párosdi Lillát illeti, létszerűs jelölt meg azt a forrást, ahol ő egyébként erről nevetgélve beszélt, mert egyébként plegykákra ebben az ügyben szíves elnézést nem hagyatkozni. Hagy tegyem még ezt hozzá, hogy higgyétek el, hogy nem volt kerete és fóruma ezeknek a dolgoknak a megfogalmazására. Az, az a norma, vagy az volt a norma, és szerintem máig sajnos az a norma, hogy e ezek miatt e azt tehet aki. Tehát tudjátok, ez a csábítónő, meg én nem kellett volna, meg hát ha te ilyen viccesen fogtad föl, akkor miért nem, tovább, miért nem fogadtad el, hogy aztán ez a dolog tovább ment. Szóval, hogy szerintem valamira újra kell keretezni ezeket a dolgokat, és nagyon helyes, hogy a nők most átgondolják, hogy hol a határ. Most mondok nektek egy példát. Annyira durván szerintem át kell ezt gondolni, hogy halál természetes szerintem a házasságokon belül, hogyha az egyik fél, most szándékosan nem azt mondtam, hogy a férfi de elképzelhető, hogy többnyire a férfi, szexuális aktust akar, akkor a nőnek eszébe se jut, vagy legalábbis nem szeretné kifejezni, hogy neki ehhez uh, nincs kedve. Tehát uh, ezt tudjuk, kutatásokból is tudjuk, hogy a nők ezt nem mondják meg. Uh, bizonyos szempontból ez, ez egy finoman kifejlődött egyenlőtlenség, van, aki pedig azt mondja, hogy egy erőszak is akár. Tehát, hogy, hogyha ezt újra keretezzük, és azt mondjuk, hogy azt mondjuk, merjetek kimondani, beszéljetek erről a férjetek, vagy legyen ennek valami kerete, hogy, hogy ez, egy, ez egy egyenrangú kapcsolatnak kell lennie. És lehet, hogy nem egyértelműek a jele, vagy, vagy valahogy ezt határozunk meg. Szerintem fontos ezeket kimondani, mert ha nincsen keret, akkor azt hiszem, hogy én vagyok a hülye és nem fogok róla beszélni. És, és próbálok nevetgélni rajta, próbálom valahogy feldolgozni. De ha gondoljátok el, hogyha ez ilyen sebeket okoz, mert ezt csináljuk le, nem véletlenül, le. Jönnek ez, tudom, nem véletlenül jönnek ezek elő, 20 év múlva. Igen, igen Kriszta, de tudod, hogy milyen sebeket okoz egy férfinak? Hogyha az a nő, aki akit úgy ismert meg, hogy Magassarkú cipőben, Nec Harisnyába táncolt vele a diszkóba, és az a nő, aki azt mondta, hogy olyan vagy, hogy éjjel-nappal csak veled dugnék, egyszer csak azt mondja, hogy nincsen kedvem, drágám. Uh -huh. Mit érez hát az érzen, a férfi? A pakt, Lilla, az mit érez az a férfi? Hova menjen az a férfi? Hát most nem mondom, hogy biztosan vannak megoldásmódok arra, hogy ezt a helyzetet kezeljük. Ez szerintem nem jogosít fel arra. Hogy mondjam? Tehát, hogy meg kéne ezt tanulni. Ez egy szexuális kultúra. Mi? Hát az, hogy hogy, hogy kezelem. Mit lehet aztán, megtanulni abból, azt meg lehet tanulni, mert öreg vagyok, és már én tudom, hogy ilyenek a nők. Meg lehet tanulni, hogy a nő, amikkel kell, a férfi adik csábít, és amikor már megvan, vagy már nem kell, akkor meg nem akar vele csinálni semmit sem. És a férfi pedig még mindig azt képzeli, hogy ugyanott tartanak. Megtanultam már azt a közhelyet is, hogy ugye. A nő és a férfi között például az a különbség, hogy egy férfi azt szeretné, hogyha a nő mindig olyan maradna, ami, ami ennek megismerte, és egy nő pedig azt szeretné, hogyha egy férfi teljesen megváltozna ahhoz képest, ahogy megismerte olyannak, amilyet ő szeretne belőle. Lila, a, a dolgok, én megértem, hogy a dolgok megváltoztak, de valaki értse meg ezeket a férfiakat is. Nem ezeket a férfiakat, de azt a férfit, akiről te most beszélsz, a, a, és azt a nőt, azt szerintem nagyon jó, hogy ezt behoztad. Mert az a probléma, hogy egyébként ezekkel egyáltalán nem foglalkozunk. De senki nem foglalkozik vele, majd de, amikor párterápiába esetleg elmész, akkor igen. De mondjuk, ha nézed a, most a szexuális kultúrát, azt értem, hogy mit látsz a tévébe, stb. Hogy milyen mintákat, akkor a mi fiataljaink odáig tudják, hogy van a szerelem, meg a szex, meg hogy vonzódunk egymáshoz, és ez milyen buli, és, és Mit kezdünk utána, amikor együtt vagyunk. Mér, mér, mér? És a megbántódásod azt szerintem abból fakad, hogy magunkra vagyunk hagyva ebben a dologban fiatalként, és bele kell öregednünk, és vagy belekeserednünk, hogy megértsük ezt a dolgot, és hogy nincs erről semmilyen diskurzus, nincs, nincs erre iránymutatás. Figyelj, fogalmam sincs, hogy ez hogy működik. Most a kulturális antropogén, meg nem tudom, milyen válaszoktól függetlenül. Valóban van ez a probléma hogy elmúlik, vagy a vonzódás és a hormonok, és nem tudom, most gondold el, hogy egy nő mittein 50 éves kora után már más hormonháztartással bír, és a férfi Nem az 50 éves fenni. nőkről beszélek, Jó, drága de Lilla, a se... beszéle a de arról sem... De De ez természetes, hogy elmúlik, mert, a, mert megint egy közhelyet fogok mondani, ahogy a, a férfinak cél a szex, addig a nőnek eszköz és egyik se hibás ebben hanem a természet így teremtette meg őket szerintem Tehát meg ebben is a nő, amikor, amikor teherbe esett és megvan a fészke és most már biztos hogy mindig így lesz akkor, nem hasz, akkor a szexualitás eszközét tovább nem, hasz, nem akarja használni a De... férfi azonban a férfi azonban akinek a célja a szexualitás élete célja az élete célja, hogy minden nőt megdugjon, akit csak bír. Annak hiába van már meg a családja, továbbra is ez, erre szüksége van. Azonban a társadalom nem engedi meg, hogy minden nőt megdugjon az utcán, szeretné a feleségét megdugni, de ugye, mivel a természet így alkotta meg a feleséget, nekinek már nincsen kedve. És akkor most az a kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel? Te az előbbi besz... öt percben két álláspontot képviseltél. A legutóbbiban megértetted ezt a problémát, előtte pedig ezzel szemben azt mondtad, hogy az, hogy egy férfi követeli a szexet, az, az, az micsoda egyenlőtlenség, és hála Istennek, hogy erről most már beszélünk. Szóval Azért. Azért. ez egy... Uh -huh. Igen? Csak azért, mert hogy természeti szinten megértem ezt a problémát, ha ez egyáltalán így van, nem, nem tudom, tehát ez mindig változik tudományálláspontja szerint, de mondjuk van egy ilyen alaptézis, de társadalmi szinten ez változik, hogy ezt hogy kezeljük. És ezért gondolom, hogy például, amikor a férfi a hatalom eszközépként használja a szexualitást, akkor az mondjuk probléma lehet. Uh, hát, igen, probléma lehet, de a a nő, nő is a szexualitást a saját hatalma érde, ha úgy vesszük, a saját Minden hatalma a és ereje lecse. megmutatása miatt használja. Miért veszed fel a magas sarkú cipőt? És miért nem veszed fel akkor, amikor otthon vagy a pasiddal már? Miért veszed fel a magas sarkú cipőt, amikor interjúra mész egy, egy, egy új munkahelyre? és amikor megkaptad az állást, akkor már tornacipőben mészel. Miért? Mert a hát szexualitását a nő az ugyanúgy, ahogy a férfi is, a hatalma és az ereje megmutatására használja. Ez természetes. Ez nem beteg. Ja, én nem, nem. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon rossz tendencia. Tehát, hogy, hogy a szexualitást a hatalom eszközeként használ. Tehát magyarán azt akarom mondani, hogy az lenne jó, hogyha nem kéne magas sarkú cipőt hordani, vagy nem azt, hogy nem kéne, hanem nem használnánk ezt az eszközt. Szerintem sokkal jobban járnánk, egyrészt kényelmesebb, másrészt ez a konfliktus nem uh, keveredne elő. Ugye nem véletlen, hogy a női mozgalmakban, például ez a szőrös láb, szőrös is hasonló elterjedtek. Mi és soda? hogy nem véletlen, hogy nem hordunk már abroncsot. Szőrös láb, szőrös hónai. Aha, tudod, van, van ez most. És hogy, miért? Hogy... Mi történt? Mert Na, én váljá... azt mondom, hogy pont Ez ezért... a antimagassarkú cipő, Krista, csak hónajban jelentkezik. 1990-ben a nők levették a magassarkú cipőt, és elkezdtek bakacsba járni. Uh -huh. Ki kényszerítette én? őket, hogy ismét fölvegyék? Szerintem ne általánosítsunk, mert különféle tendenciák vannak a női szerepekkel kapcsolatban eszembe jutott most nektek ezekkel a változásokkal kapcsolatban, meg hogy hogy tekintünk rá a saját korunkra, meg a helyzetünkre. A Neményi Mariék csináltak még a 80-as években egy nemzetközi kutatást, hogy Magyarországon, Németországban és Amerikában hogy gondolnak a nők arra, hogy diszkriminálják-e őket? Munkahelyen, például fizetét, tehát nem mondták el, hogy mit értenek ez alatt, de csináltak egy ilyen kérdéssort. És 80-as években Amerikában a nők nagy része úgy érezte, hogy diszkrimináció áldozata. Németországban is erőteljesen megjelent ez a hang. Most Magyarországon is csodálkozom, hogy engem diszkriminálnak. De hogy is? Hát sem, semmilyen. És miért érdekes, hogy, hogy tíz évvel vagy húsz évvel később abszolút női érdekérvényesítő csoportok foglalkoznak azzal, hogy probléma van a, a ugyanazon állásbetöltők férfi és nő közötti fizetés tekintetében, stb. stb. Igen. Igen, mint ahogy minden a nyugatról be megérte. Én nem, nem, nem, én nem ezt a következtet is le, de uh, inkább azt, hogy, hogy uh, amikor az ember gondol, tehát változik a világ, változik a helyzetünk, változik a munkamegoztás, változnak a szerepek, és, uh, és ezek, ez, ez a változás, ez úgy is megtörténik, hogy egyszerűen már nem működik az, ami a 15-es korában egyszerűen nem működik, és úgy is, hogy nem akarjuk, hogy így működjön. Most a szereplők Függetlenül és férfinőt. Nem akarjuk, és ezért fel, felszó észreveszünk, harcolunk ellene. Nem akarjuk, hogy így működjön. Nem akarjuk, hogy a, a szexualitásról például csak férfiak beszélhessenek nyíltan. Vagy most, most, most direkt ilyen triviális rókat mondok, mert ez Jó, a évek. éve. ő szempontból visszavezetve oda, ahová indultunk bele, vagy volt, aki jelezte, hogy előbb-utóbb el kell, hogy köszönjél, és nem szeretnék kettes beszélgetésre várni a hármas helyet. Számodra, András, a havas jelenség miről szól? Oh, nagyon sok mindenről. Valóban, ahogy, ahogy említetted, ebben minden lehet de semmit se tudunk. Ráadásul ugye ezek, ezeknek az ügyeknek ugye van egy, egy nagyon lényeges pontja, hogy nem tényekről beszélünk. Tényeknek nevezem azt a bizonyítható fényképpel, hangfelvétellel. Nagyon-nagyon uh, jó úton jársz, ugyanis elsősorban az én megközelítésem az ő tevékenységét, illetően szakmai tevékenységét, illetően az, hogy Havas aki valamikor hírszerkesztő volt és a tényirodalom oldaláról közeledett még évtizedekkel ezelőtt, ma olyan véleményműsorokat vezet, amelyben őt egy tízes skálán nagyjából kettesre befolyásolja a tények ismerete. És én azt gondolom, hogy egy hírtelevízióban olyan kommentárműsorokat napirenden tartani, amelyek éles ellentétben állnak saját híradóikkal, elsősorban azért, mert a közbeszéd ugyanakkor ezeknek a vitaműsoroknak kedvez, amelyek egyébként nem vitaműsorok, mert vélt igazságokon vitatkoznak, nem pedig azon, ami van, azt szerintem azt a jelenséget erősíti, amit más oldalról a bód is megfogalmazott, és a kettőnek egyébként látszólag semmi köze nincs, valahogy mégis közelítenek egymáshoz. É, hogy mondjak el erre egy példát, még a hazajöttem Amerikából, engem megdöbbentett az, hogy itt vannak olyan rádióműsorok, a legnépszerűbb rádióműsorok azok, amiben emberek betelefonálnak, és a, a foglalkozásuktól, tájékozottságuktól függetlenül elmondják a véleményüket különféle politikai vagy társadalmi kérdésekről. Egy pillanat, téged ez miért lepett meg Amerikában, akkor ilyen nem volt, vagy nem ilyen számban? É, Amerikában, hogyha volt egy törvényel egy probléma, akkor a rádiósok fölhívták a riporterek fölhívtak szakszereket, és azokkal beszélgettek. Két dolgot és szeretnék. A... Ezt, ez, ez nagyon fontos, hogy van, ez két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Egyrészt szeretném idézni a Friderikust, akinek örökbecsi mondása volt, akkor mi együtt dolgoztunk, Ugye annak idején, most a 90-es évek legelején tartunk. Jó, beszélek András, hiszen ez akkor történt, Te mikor jöttél haza? Oké, okay, rendben van. Ez azt jelenti, hogy hogy ez akkor még inkább jellemző volt. De amikor ezt a Sonnyi megfogalmazta, ez valamikor a Kalixor rádióval párhuzamosan zajlott a 90-es évek elején, de semmikiségképpen se a 2000-es években, akkor út úgy fogalmazott, hogy a hallgató betört a rádióba. Ezt, felől ezt mondta. Másfelől pedig azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy megelőlegezett Facebook tevékenység volt, ahol egyébként a kommentelők világa egyszerre csak fölébe hatalmasodott, de akkor még nem az interneten annak az embernek, aki egyébként mást képviselt, de egyszerre csak rájött arra, hogy itt olyan számban vannak emberek, akik el akarják mondani a mondandójukat a világról, hogy képes volt a saját mondandóját ennek alárendelni, és mint egy azonos státuszba helyezte magát velük annak érdekében, hogy ne visszítsen ezeket a hallgatókat, akik közben egészen más irányba vitték, mint ahova ő eredetleg el akart indulni. Ebbe igazad van, de van ennek egy másik aspektusa is, Tudnunk kell, hogy van egy magyar sajátosság, hogy a magyar emberek többsége, ahelyett, a hogy meg, megismerni, a, hogy, a, hogy tanuljon valamit, jobban örül, hogyha másokra azt mondhatja, hogy ez a hülye már megint milyen hülyeségeket igazad van, de még Én... ott egy pillanatra álljunk meg ott, ahol hazajött el Amerikából, ezt tapasztaltad, és mit gondoltam? Mit gondoltam? Hm? Ja, hát meg kellett értenem, hogy ilyenek a magyarok. De a szám pedig igazad van, mert rá, rá ö, átvezettet, hogy lassan ez az egész világra begyűrűzik, az, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt, amit most itt populizmusnak nevezünk a, a politikában, vagy, vagy, vagy a Facebook és ilyesmi, tehát ez, ami a, a magyarokra jellemző volt, Eddig minden nyugatról jött ide, most pedig előbb volt Orbán Viktor, és utána lett Donald Trump. Úgyhogy megelőztük, először előre, elő, előre kerültünk az első sorba. Hát erre ne lesz majd búdis válaszolni, mert most egyszerre röplakdázunk és pingpongozunk. Igen, igen, igen akkor most ten isni fog. A, a, a, a, a, erre a vélemény kultúrára, vagy nem is tudom minek nevezzük. Ezzel az a probléma, hogy mindenki azt hiszi, hogy a tényekről beszélünk. Tehát itt a határtartás nincsen. Tehát, hogy, hogy amikor ó, ó, tehát nincs különbség téve, hogy most én a véleményét hallgatom valakinek, ez az egyik. A másik, hogy a vélemény kimondásának a kultúrájával ugye elég nagy gondok vannak, amit mondtam. Tehát van egyrészt az elkezelőítélkező, megmondom a tupit típusú véleménynyilvánítást. És a másik nagy probléma, amit, amit tepetzegeté János, hogy emellett viszont nincs is mitől rehatárolódjon. Ugyanis ahhoz, hogy mondjuk tényfeltáró, valóságbemutató, stb. stb. újságírás, televíziózás legyen, ahhoz nagyon kellene sokat dolgozni, és nagyon veszélyes terepekre. Evezni, és az munka, az kemény munka, és egy áldozatos munka. És az, most De Krista, hogyha az emberek azt mondanák, hogy én nem akarom hallgatni ezt a sok személyes ablacsot, hanem nekem a tények lennének, akkor dolgozzának az újságírók. De rájöttek, hogy felesleges, mert előbb, hallg előbb hallgatják azokat a műsorokat, amiben, amiben a személyes ömlengések vannak, mint egy kemény tényfeltáró télfe munka eredményé, I Igen, ezzel egyetértek, András. E e tendenciában így csak. van. Az a kérdés, hogy a politika, amikor ezt meglátta, akkor vajon ö, jól cselekedette? Akkor, a bagas szempontjából biztos, hogy jól cselekedett, de amikor az orvosokra gondolunk, akkor az kétségbejtő lenne, hogyha az orvosok így járnának el. És András, azt kell, hogy mondjam, hogy a politikusok is csak kifelé járnak így el, hiszen miközben szakpolitikát folytatnak, az országot nem így irányítják, hiszen ha így irányítanák, akkor az csődbe jutna. Kifelé irányítják így, annak érdekében, hogy a nép ne ott kontrollálja őket, ahol egyébként nem akarják, hogy kontrollálják őket. Most, hát, most véleményt te fog mondani? vagy ilyen optimista vagy? <gül> Igen, én, én, én véleményt fog mondani. Az a kérdés, hogy rendben van-e, hogy ezt kiszolgálja mondjuk egy köztelevízió, a politika, stb. Rendben van-e? Sőt, nem, hogy kiszolgálja, hanem manipulálja. És szerintem, egyszerűen, én, bocsánat, lett, ez az én véleményem, szerintem ez baj, ez nagyon nagy Jó, baj. Jó, hogyha a vahornak a logikáját követem, és azt mondom, hogy a hogy. világban ilyen szelek fújnak, akkor én a vitorlámat így állítom, akkor erre mit mondasz, miközben a vahor nem mondta ezt, ezt én kérdezem tőled? Most a vahorntól kérdezed? Nem, tőled, tőled, tőled Hát, én... Most A vahontól úgy loptam, hogy közben nem kérdeztem tőle, ja. hogy ő egyetérte azzal, ahogy loptam. Hát én egy ilyen szembevélbe menő típus vagyok. Hát lehet, hogy nem fog sehol se haladni, csak azt gondolom, hogy. De mit csinálsz akkor, van, amikor törpe döntés. minoritásban maradsz, ami Magyarországon egy ilyen jellemző kifejezés? Hiába érzed azt, hogy igazad van, és e tekintetben akár Na, okonságot is mutathatnánk. A vahonféle igazság, és szándékosan nem azt mondtam, hogy a vahonfélék, mert ilyen nincs, mint hogy Kristályék féle sincsen, a, a passzát cél elnyomja a te passzácceladat. Nem tekintem harcnak. Ez egy, ez egy belső döntés. <gül> <gül> ez egy jó válasz. A nőmnek, András meg harcnak fogja fel, és az a baj, hogy bár szeretnék hozzád közelíteni, Kriszta, én is többször fogom fel harcnak, mint nem harcnak. Ezért nem aludtál éjszaka. Lehet. Könnyen lehetséges. Vahon. Neked tetszik, e... hogy a világ így alakul. Független attól, hogy azt mondod, hogy. Mert ugye azt mondod, hogy a víz az fölülről folyik lefelé. És a szándékosan nem kérdezem tőled, hogy ez tetszik e mert ez a földre, tehát ez, ez a fizika törvényszerűségének megfelelő. A kérdés az, hogy tényleg. Ez Szokásod mi... szerint már megint válaszoltál a kérdésedre. Igen, de arról van szó, hogy olyan nincs, hogy jó vagy rossz. Ez a világ. Ennek kellett lenni. Azért nincs az, ami már nincs, és arra lehet mondani, mert az nem volt elég jó. Azért változtak meg a dolgok, mert az úgy nem működik. Ebben nincs igazad, András. Azért, mert valami most van, az nem azt jelenti, hogy nem működött jól. Könnyen lehetséges, hogy abból a világból számtalan ember kireket, és most a saját jussához akar jutni, és valójában a barbárok fogják el a civilizációt. Azért abban ne legyél iga, biztos, hogy itt mindig így az igazság érvényesül, itt nagyon sokszor egy elnyomott kisebbség véleménye érvényesül. Most nem az akár a szexuális abuzusokban is jelentkezhet de szándékosan nem erre húzom. Tehát az, hogy itt mindig a jó és az igazság törti ki eh, a, a rendelkezésre barátom, álló tárgyat. Hát ez áll, néha így van, néha áll, nem. Áll, várten, várten nem azt mondtam, hogy az igazság győz és a jó győz, hanem azért változnak a dolgok, mert azok úgy nem mehettek tovább. Nem volt rá mód. Ennek kellett, hogy le, le, legyen. Ez van, akinek jó, van, akinek rossz. A többségnek nem teljesen jó, mert az ember mindig azt szeretné, amit már megszokott. Ugye az emberek mindig azt mondják, hogy bezdek fiatal koromban még voltak jó zenék. Nem. Most is marha jó zenék vannak. Justin Bieber ugyanolyan jó, mint a Beatles azoknak, akik Justin Bieberben nőttek föl. Tudod? És ezért aztán, de ez nem azt mondom, hogy Justin Bieber jobb, mint a Beatles. De az, hogy már nincsen Beatles, az azért van, mert már olyat nem lehet csinálni. Tehát az a kérdés, hogy tetszik-e nekem ez, ami most van, erre azt kell válaszolnom, hogy mint öreg embernek ugye egyre nehezebb megélni, de mint filozófusnak nagyon tetszik, mert, jó, mert... tekintettel kell lennem az időre nagyjából hét percünk van, még itt vannak ilyen szolgáltatások, amit tisztelben szeretnék tartani azt kérdezem tőled e, ha újdonság, akkor újdonságképpen ha nem újdonság, akkor pedig nem újdonságképpen végül is abban a logikában, abban a katyvazban megfelelő rész aláhúzandó amit mi itt leírtunk, és amit én leírtam 7 és fél 8 között minek tekinthető az hogy az ATV felfüggesztette Havas Herriket, mi az amit egy tévé le tud bogyolítani egy olyan ügyben, ami egyébként alapvetően nem a TV felség területén történt. Hát ezt találgatni lehet csak, hogy most a, az ATV, ugye most elmondjam el, hogy mi mindent képzelhetünk el az ATV-vel. Nem képzelhetünk. Te mit gondolsz erről? Nem? Az, hogy a nem tudom. Gond... Jó, nem tudom. Akkor Krisztán. Igen, ugyanez, hogy egyrészt fogalmam sincs, másrészt egyáltalán nem is érdekel, és valamire idegesít, hogy az egész életemet ilyen értelmetlen kérdések próbálja, vagy ezeken keresztül próbálja mondjuk a média meg a politika meghatározni. Ez borzasztó szerintem, nem érdekel. De ez olyan, mintha a gyerekednek azt mondan az iskola, hogy, hogy kitiltja a területéről. Nem, nem, elkövetett. mert azt gondolom, nem, figyelj, nem, mert azt gondolom, hogy ez, ez egy olyan terület, tehát az egész politika egy olyan virtuális valóság igazából, és ebben a szereplőknek a mozgása is, hogy ha ezt nem látnád, nem lennél benne, nem az, hogy nem hiányozna, hanem egyszerűen látnád, hogy az élet másképpen működik, és, és működik. Hogy? A hétköznapi valóságról beszélek. De a konkrét ügyben akkor itt most hol tartunk, amikor ezt az ATV megfogalmazta a havasági hát egy hogy, volt, tudom a, amit szépen megfogalmaztál, hogy, hogy ez egy tünet, szerintem, amennyit én ebből értek, ez a katyvas, maszatolós, szarszelkavarós, bocsánat, ö, helyzet, és egyébként a választások előtti időszakban ez egy tünet, és szerintem egyre rosszabb jelei vannak. Annak a tünete, hogy, hogy kacsvas van mindenhol a fejekben is. Akkor az András, az András erre már válaszolt. Igen, igen, és, és ha ennek így kell lennie, akkor így kell lennie, én is hiszek azokban a dolgokba, vagy egyetértek, amikről az András beszélt. András, a azt kérdezem tőled, hogy olyan azon a területen, amiről mi beszéltünk, van olyan, hogy igazság, vagy egyáltalán nincs? Tehát az, hogy ami történik, az igaz, de annak a kommentje mindjárt elveszi annak a jelentőségét, az hogyan bizonyul, ahhoz, hogy vannak igazságok, és vannak nem igazságok? Úgyhogy nincsenek igazságok, drága barátom. Nincsenek. Az a, az a népmesei hős, aki valamikor elment szerencsét próbálni, és egyben az igazát is kereste, és kereste, hogy mi az az igazságos, és mi az, ami nem igazságos, az meg, visszament a népmesei világába, vagy sose létezett? Na, hát nem, mert nagyon sokan vagyunk, akik ezt keressük. A legtöbb mindenki, hogy is mondjam, mindenkinek el kell dönteni, hogy mielőtt az De jobb ugye, a lába ugye... után a jobb lábát teszi, hogy az jó, vagy nem. Értem, ez a a de van meg, de, ez a mint jó, neked is, de, de drága barátom, ez a mániád, megfog... ez, a, ez, a, ez, a, ez a küldetésed, hogy keresd az igazságot. Igen. Nekem is. Ennek a, a, ennek a munkának a során arra a megállapításra jutottam, hogy ezt sosem ismerhetjük meg. De törekedhetünk de rá. Mégis ezt csinálom, de erre készültek. De törekedhetünk Igen. rá. És hiába borzasztó az, hogy te gyógyítasz, és a patológus fogja megmondani, hogy miben halt, meg te vázol, akkor már nem tudsz mit tenni, hiszen a beteg meghalt, de neked együtt kell dolgoznod és benned egyesül a belgyógyász, a sebész és a patológus. Ugyatok, mi jutott ezzel kapcsolatban szemben, hogy ez az egész igazságkeresés, amivel én ebből azonosulni tudok, mind a kettővel, de az, hogy ez egy megértési folyamat, hogy, hogy például most a havas ügyre visszatekint, hogy ne, majdnem, hogy tényleg a véleményednek bizonyos szinten való visszaszorítása, és arra törekvés, hogy a lehető legjobban megértsd, hogy mi történik körülötted, Abszult. mi történik a mátszika. És, és talán itt akkor járunk a legközelebb az igazsághoz, ha ezt a magatartásformát képesek vagyunk felvenni. Természetesen. Ebben nem fog feljutatkozni, függet látta, hogy néha nem könnyű. Ez így van. Persze, nagyon nehéz. <gül> András? Igen. Hát akkor köszönöm szépen a részvételt. Köszönöm. Szép napot. Jó Kérdéses szolgáltatások lesznek. Én 9 órakor még elmondom a kötelezőeket, az elemcserét, a ma esti nagyon messzire jött embert. És annak függvényében, hogy telefonálnak-e vagy sem, maradok, vagy megyek haza. Most ne telefonáljanak, várják meg ennek a Beatles a végét. Vagy John Lennon számnak a végét. Ez a real love. a szolgáltatás, és amikor azt mondom, hogy majd akkor telefonálhatnak John Lenn -a, nem itt lesz. Az aznapról tudni kell, vagy érdemes hallgatók és fiat János műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A mai műsor a megzavarására alkalmas volt, de előtte felhívtam a szíves figyelmüket arra, hogy 14 éven oldiaknak nem való is felett, a korlátozott mértékben. Szeretném elmondani, hogy ma este fél nyolc órakor az Aquarium Club volt lokájában, nagyon messziről jött ember, Bakácssal, Filippoval, Önökkel és velem ebben az évben utoljára. És amikor lesz legközelebb, azt nem tudom, nagy valószínűséggel 2018. februárjában veheti majd kezdetét. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy elemcserét hirdettem a év év hátralévő napjaira. Aki tudja, hogy mi az jó, aki nem, az majd megkérdezi tőlem, nem adásban, hanem e-mailen gmail.com Mint hogy a jelentkezéseket is ezen az e-mail címmel lehet eljutatni, ami az összeget tünteti fel a nevet és a telefonszámot, ahol én érdeklődni tudok. gmail.com. Két elérhetőségem van, két telefonszámot mondok, 061 489 és 0630 Halló? Jó jó reggélet, kívánok! Én örülök nagyon ennek a hármas beszélgetésnek, és nem úgy valóni a Bózis Krisztának, de amivel indított, az szerintem sokkal több, mint, mint gondolnánk, amikor azt mondta, hogy, hogy lekezelően beszélünk egymással, és ez a dolgok fő problémája, és hogy nem magyar jelenségről van szó. Én hallottam egy politikai elemzést, amikor Németországban, azt tartanák megoldásnak, hogyha újból sikerülne a pártoknak úgy beszélni egymással, mint ahogy azt Helmut Kór annak idején meghirdette, neked az ott az alapelve, hogy szemmagasságban beszélni egymással, ami ugyanazt jelenti mint amiről Bózics Kisztán beszélt, tehát nem fölülről és nem alulról. És a megközelítés módja? Nagyon nehéz, mert most már a világ ott tart, hogy ez nem csak politikai pártok, hanem nemzetek között is működik. És, az, és lehet, hogy azért borult ez az egyensúly, mert ennél, és nem tudom másképp mondani, nem rasszizmus, amit most mondok, hogy addig működött a világ látszólog, amíg a fehér ember úgy gondolta, hogy az a rend, hogy lenézzük a nem fehéreket. És most, hogy a fehér, nem fehérek jönnek Európában, és ők néznek le minket, most nagyon borult ez a látszólagos státuszkó. Én értem, mert nem abban a közegben, amit önfogalmazott, de a metoo meg egészen más borul. Igen, de ott is a, az borult, hogy nem csak a férfiak nézik le a nőket, hanem most a nők is egyre gyakrabban a férfiakat. Ugyan a a lenézés lenne benne? Szerintem benne van. A reklámokra gondol, amikor úgy reklámoznak egy nem tudom milyen szert, hogyha a jó hétvéget akar, akkor vigye magával ezt a potenciál növelőt. Ez abban a, le... abban a mi lennézésünk benne van. Az lehetséges, de a mitú az jelenleg nem erről szó. Amikor az egyikben azt mondta, mi a helyzet, a másikban valami egészen furcsa mondott, már ne haragudjon, de amikor kelkáposztáról beszélt, akkor én kelkáposztát láttam a másik esetben. Azért Hagyta abba a mert nem beszélgetek olyan emberrel, aki a babon nem ugyanazt érti, mint én. Ebben a műsorban, amíg nem, valaki meg nem cáfol engem abban, hogy én a babra, ha gondolok, akkor közben a bírset látom, tehát hogy bennem van a hiba, a mitú, az nem a viagráról szó. 061-489-0999- és egy egy Természetesen visszahívhat, hogy ezt átgondolja, csak amikor az egyik esetben logikusan beszélt a másik esetben, mint a pofon volna az első vélemény. Help! 120 másodpercig tart a help. Ez tényleg Beatles. Ha két perc alatt nem fut be a telefon, de befut. Jó reggelt. Megengedte, hogy visszahívjam. Köszönöm, mert ez nagyon nagy lelkű dolog. Figyelek. És utána arra, amit Vahorraldás mondott. Ha jó elmékszem, azt mondta, hogy... A kisebbségi érzés tükrözi ha velevágunk a másik szavába, mert nem tudjuk elviselni, hogy a másik esetleg olyat mondjon, ami a milyenke nem egyezik, és nem, nem akarjuk megbeszélni vele, hanem hatalmi eszközökkel például lecsapjuk a telefont. Ez nem hatalmi eszközök, ez egész egyszer a beszélgetés irányításának egy olyan módszere, amivel én élek. Lehet vele egyetérteni, lehet vele nem egyetérteni, de most, amikor visszaengedtem, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy ön összekötötte magát Vahor Andrással, és egyben el is köszönök, harmadszorra már nem szeretnék önnel beszélgetni. Talán éppen azért adtam meg önnek a lehetőséget, mert azt, amit elmondtam, azt szerettem volna a beszélgetésünkön kívül elmondani, és egyben fenntartva az önkritika lehetőséget gondoltam, hogy él azzal, amivel ön köszönte szépen, nem akart élni. Help i ebben you know, a műsorban se Krista, se ön se a váhol se én nem vagyunk orápolónok 0614890999 és 0636771161. A 100 másodpercen belül befut telefon folytatódik a műsor, ha nem, elköszönök. 061 489 és 06 Ne felejtsék, a műsor ma három részből állt Az első fél órában a kvázi havas jelenséget próbáltam összefoglalni Amiről egyáltalán nem esett szó, illetőleg csak kézen közön volt róla szó Aztán volt első Mó Lászlóval egy eléggé keszekusza beszélgetés És jött utána egy másfajta módon, de izgalmas módon keszekusza 3-as beszélgetés benne én is Keszekusza. Ha önök gondolják, ez a Keszekuszasát folytatódhat, vagy meg lehet szüntetni azáltal, hogy hazamegyek. 061-489-09999 és 0630 Van a Keszekuszasának egy foka, amit én csak úgy tudok kezelni, hogyha a beki gombat kezelem. Jó reggelt kívánok! Szép reggelt. Hát számomra nagyon gyomor forgató volt, amikor Valvon András odaért, hogy egy platforma sikerült neki emelni a, a 19. lajostál, havas meg a szobarányával, a, a Hát így állt össze a fejében az igazság. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy értem ön, de alapvetően amit megfogalmazott, annak az okát kéne adni. Mi az, ami önnek nem tetszett? Hát számomra ö, ö, jó, jó helyen van ez a Métú kampány. Én úgy érzem. Én ezt értem, de azt nem meg, hogy mi baj van. Én pedig megmondom önnek, hogy mi baja volt, aztán vitatkozhat velem. Bódis Kriszta volt ebben a hármas egységben az egyedüli. Aki határozottan képviselte a véleményét, de aki a legnagyobb ö, teret engedett más vélemények befogadására, miközben én is ezt hirdettem, de a saját magam vélt, vagy valós igazának az érdekében határozottabban utasítottam vissza más véleményét, az András pedig nem befolyásolta az a kettőség, ami a, a Krisztát nagyon, engem pedig reményeim szerint nagyon, de a valóságban valószínűleg kevésbé jellemzett. Értem, a beszélgetéshez igen, az tökéletesen áll, csak a a helyzet, a szituáció az, ami, ami, ami amihez elérkezett az idő, és igenis, igenis ki kell mondani, igenis le kell írni mindenkinek, mert az, ami több száz évvel ezelőtt mondjuk bevett szokás volt, és elhallgattak, azt manapság már nem lehet. Úgyhogy én, azt én azt gondolom, üdvözlöm a MeToo kampányt. Én azt gondolom, hogy nem ez a, nem ez a dolog lényege. A dolognak az a lényege, hogy az önházassága az egy olyan szintet tudja lépni, amihez a mitú nem kell, de ami az egyszer csak az kell, hogy valamelyik fél egyszerre csak mondjon valamit a másiknak, amire lehet, hogy a másik azt mondja, hogy drágám, miért nem szóltál eddig, és a másik azt mondja, hogy most jött el az ideje, és valójában a mitú az nem más, mint ez, csak ott ez nagyobb számban zajlik. A kérdés az, hogy ezek családon belőle, ezek a beszélgetések lebonyolódnak -e, és természetesen ez a politikára és a közéletre is vonatkozik, de nem akarom ennyire tágítani a zoom -ot. Hát, nem ugyanaz a kettő, hogy családon belül mi zajlik meg a politikában, meg a közéletben. Valahol hát, ugyanaz, mert valahol az, amikor azt mondja az egyik fél a másiknak, hogy elég, tényleg engedjen meg egy kérdést, bejel megyek annál, mint ami nekem jól áll. Csak ön biztos abban, hogy a felesége önnek, vagy ön a feleségének nem tudna olyasmit mondani, ami nem egy olyan szélsőséges példa, mint a Weisner de egyszerre csak rávilágítana az ön feleségéhez vagy barátnőjéhez való viszonyulására, de hogyha meleg pár, akkor a másikra teljesen lényegre nincs, a partnerére, ez a dolog lényege. Rávilágítana valamire, amire maga nem gondolt bele, és a maga reakciója az egyszerre lehet nyitott, és azt mondja, hogy beszéljük meg, lehet egyszerre zárt, mert elszégyelni magát. Mert igaza van, és ez nem véletlen, és mindjárt bezárkózik. Tehát azt kérdezem, hogy az ön párkapcsolatában az ön véleménye szerint ilyet egy külső szemlélő nem, de egy belső szemlélő adott esetben ön vagy a partnere meg tudna fogalmazni, vagy biztos benne, hogy nem? Egy normális kapcsolatban igen. Szerintem meg kell. normális. Én ezt, a normális, ér én ezt ért értem, de utoljára mikor szembesült egy ilyen véleménye? Hát szembesültem már. És most mennyire biztos abban, hogy miközben zajlik az életük, most is meg tudna az egyik fogalmazni, de még vár, mert még nem jött el a pillanat, miközben ő ezt nem érzékeli. Meg tudna, megtudna, mert, mert teljesen teljesen. Tehát, hogyha jó a kapcsolat, akkor meg tudnak beszélni mindent. De most a, csak a havas ügyre koncept, fókuszálva a okó évával ők nem, nem igazán alkottak egy párt, én úgy tudom. Nem én ezt esküdöm arra kérdeztem a a, a dolog az két kétkörnyezős. Köszönöm szépen. Hát igen, igen. Yeah. Got és not Help me egy my feet Még egyszer 061489 48 -9 -9 -06 Jó, reggelt. Jó reggelt! kívánok! Más téma lát? B bármi, figyelek. Uh, tegnapi hírre kaptam fel a fejemet, amikor is a Dunai Városi Polgármester igen. nem tartja méltónak a Quimbi Egyisztest a Díszpolgári címre. Igen, igen. Aki most telefonáltuk Kis Türelmet, kérek, az majd telefonáljon egy kicsit később. Köszönöm szépen. Igen, igen. Is? igen. De, a, de a Kis Tibi válaszát is olvashatta. Hát a Kis Tibi válasz, az, ne, az nagyon vatütött szerintem. <laughs> De tudja, hogy alapvetően mi az érdekes a Dunaújvárosi Városi Polgármester megszólalásában? Azért. Ennek tudom, hogy De ön mire gondol? Hát az, a, Amnesty International, hogy a Amnesty International-a uh, beszálltok beszállt a Finbi. Nem, hanem az a kérdés, hogy visszaemlékszik arra, hogy az a kitétel, ami miatt kárhoztatja a Quinbit, az mikor hangzott el? Hát, az több hónappal ezelőtt a varangyi Vajon, Vajon hirtelen mi történt most? Vagy eddig, eddig nem talált alkalmat, hogy ezt elmondja? Hát, most jutott eszébe. De ez, ez ebben a formában, de valószínűleg ott, valószínűleg amit ön mondott az előbb, hogy ez egy megfelelő alkalom volt, hogy elmondja, bennem némileg ott van, hogy ez valami, tehát ez és a soros, ez a pócsjármös féle történet, ez ugyanaz. Ez egy így megfelelési van. kényszer a közösségnek. Kényszer. így van, így van, így van. És ez az, ő is fő tudja mutatni valamit, hogy megtette, amit meg kell, elvárnak tőle. Jól beszél, amit nem tudjuk, hogy elvárnak -e tőle, vagy tényleg elvárnak tőle, de ő minden esetre akkor azt mondja, hogy én, én teljesítettem a normámat, ha nem volt normám, akkor elnézést, hogy fontoskodtam. Jó, ez, 110 100 100 teljesített. Ez, ez az, amiben ma nem volt partner az elsőben. De attól még a beszélgetés nem volt értelmetlen abból kevésbé t tudtam követni ezt, ezt én értem, két, én ezt értem, most ezt azoknak mondom, akik azt jelezték, hogy ők elégedetlenek voltak, de az elégedetlenségük az önmagában, tehát azt az, az, az meg kell tudni fogalmazni, hogy ez miből adódik, és nem minden beszélgetés elégíti ki a másiknak a, a vágyát um, itt is ugye az a probléma, hogy ez is igazából akkor lett volna érdekes, hogyha a kisdébi jelenlétében történik ez, mert azért az egy, azért az egy melbevágó szituáció lett volna az biztos, valószínűleg nem is ki, ne, Abban a szituációban nem biztos, hogy van volna ezt a polgármester. Hozzátéve, hogyha emlékszik rá, akkor megkeresték az együttes menedzsmentjét, és az együttes menedzsmentje közvetlen kijelentés után nem kommentálta az eseményt. Tehát ahhoz némileg várni kellett, vagy meg kellett várni, hogy még a kis Tibi is értesül róla, vagy minden esetre a menedzsment nem gondolta, hogy újat húz a Dunai Városi polgármesterrel. Így van, és azért arra is emlékeznünk kell, hogy annak idején a Tusnápfürdői fellépéséért is kaphattak inni. A másik oldalról, tehát elég érdekes situáció a kémizánek a szempontjából, mert akkor is kaptak mindenféle negatív jelzőt, hogy miért lépnek fel Fidesz rendezvényen, vagy Fidesznek nevezett rendezvényen. Igen, így keveredik az, ami elvileg keveredhetetlen lenne. Igen. Ö -ö -ö. Igen, tehát a dolgokra nincs kötük egymáshoz, de így lehet összekevenni a dolgokat. Igen. igen, és így fogalmazódnak meg azok az elvárások, amelyek aztán olyan elvárások, amelyeket maunk se tudjunk, hogy mire alapozunk, de valami egészen más területen fogalmazódik meg bennünk, és olyanokat is szembesítünk veleük, akik egyébként ezen az úton nem tartottak velünk, de úgy gondoljuk, hogy abból adódóan, hogy szembe találkoztunk, nekünk óhatatlan véleményt kell alkotnunk róluk. Köszönöm, én azt én szerintem. Is. Jó, oké, rendben van. 061 489 0999 Igen, figyelj Jó reggelt kívánok. Ugyan az elmúlt 20 percben nem hallgattam a rádiót, én, a, én is az elsimóféle beszélgetésre szeretnék viszont én nem a beszélgetés volt gázos, is, hanem, és egyre inkább érzem azt, hogy, hogy abban a pillanatban, hogy a kultúráis területből elsimó messze téved, a van a pillanatban uh, teljesen Jellepen, nincs a és... két héttel ezelőtt saját maga jött elő egy olyan példával, amely hihetetlen volt. Azt értse meg, hogy egészen más dolog az, és a Bodhisattva-val való beszélgetés bizonyos szempontból erre vezet, de nem teljes mértékben, hogy amikor az önbe, ember önfeltáró vallomást tesz, az más, mint amikor az ember a másikat rá akarja venni önfeltáró vallomásra. Egy beszélgetés azért jó, mert egy beszélgetésben ilyen önfeltáró vallomás a legváratlan pillanatban bekövetkezhet, éppen a beszélgetésből adódóan és a hallgatók azok kizárólag az önfeltáró vallomásra összpontosítanak, és az, ami a kettő között van, azt elutasítják. Holott ez így nem Én... működik. Ma nem... egy olyan helyzetbe kényszerült az elsővon, amiben ő azt mondta, hogy ezt nem vállalja. De nem, minden nem... Szitu... De nem minden szituációban viselkedik így. Tehát nem igaz, hogy csak a kultúra területén otthonos. Lehet. Amit legutóbb Én... elmesélt, okay. az nem ezzel volt összefüggésben. É, rendben, ettől függetlenül független azt mondani, Uh, hogy, a, hogy, a, a, a, az, hogy a jobbik összeforr az MSZP-vel, mert nagyjából összetartozik, az, hogy, uh, az, hogy a, a parlament ülésével a legnagyobb probléma, a, amikor a soros tervre adott választ, uh, kicsit mondjóra vagyok elnézést, vitatják meg, azon fennakadni, hogy valaki uh, minősíthetetlen uh, vitát kezd azon az ülésen, amelynek ez a témája, É, szemem, számomra olyan szintű szemellenzés, vagy a jobbikon pártfódulást számon kérni egy fideszes politikusnak ez a csoda, hogy nem esik le a mennyezet. Ebben önnek teljesen igaza van, csak ne felejtse azt a beszélgetést, amit a sifer folytattam, és ami akkor is van, hogyha egyébként azt nem hallotta, hogy ma politikusokkal beszélni, és egyáltalán tapasztalni azt, hogy a lojalitás várából kijönnek most a kormánypárti politikusokról beszélgetek, vagy beszélek. Az egy olyan vívmány, amiért önmagában érdemes hallgatni őket, hiszen máshol kizálog a lojalitásuk véd mögött beszélnek. Ebben a műsorban időnként kijönnek mögül le. Én értem? Hogy ön többet szeretne, de annak a kevésnek is örülhetne. Ami Biláldo, nem azt jel... hát ma el legó ember volt ebből a szempontból. Ma inkább, inkább volt az, de nem tudjuk, hogy legközelebb mi lesz. Ez azért nagyon érdekes, mert uh, én szerettem volna tőle valamit kérni, nem is feltétlen magamnak, hanem egy közösségnek, ezért kérdeztem tőle, hogy fogunk-e találkozni, tegnap ezt mondtam volna el, és ugye amikor ő azt mondta, hogy nincs előtte naptár, akkor én volt egy pillanat, egy, egy olyan pillanat is a beszélgetésben, akkor azon gondolkodtam, hogy én most vele, tőle akarnék-e bármilyen szívességet kérni vagy sem, de ezek megint olyan szélsőséges dolgok, amelyekben nem jó, ha az ember lerakja a garas, Egyetlen egy szempontból jó. Hogyha igaza van, és ebben, ebből a szempontból nincs igaza Valhúrnak, ha igaza van, akkor ez az igazság a másikban dolgozik. És egyszer csak felveszi a telefon, és azt mondja, hogy mit szerettél volna kérni. Tehát azért az, hogy az emberben mi van, miközben úgy válaszol, ami önnek nem tetszik, az nem jelenti azt, hogy ő minden szempontból így gondolkodik, abban a pillanatban így áll. Ez világos, ez igaz. Ez az, amire ez ami a műsor lehetőséget ad, akkor is, hogyha én időnként megszakítom a, a, a telefonvonalakat, és ez az, amire egyre kevésbé, egyre kevésbé érzékelünk, és egyre kevésbé hagyjuk, hogy tere legyen. Köszönöm szépen, a telefonát. 061-489-0999. Jó reggelt. Szerintem üdvözlöm jöveg kívánok. Azt szeretném mondani, hogy én egyetértek a vahonnal azzal kérdés azért hozta föl a 15. Lajost, hogy hogy változtak azóta meg a közelkölcsök. Hát egészen nekem látja azt, hogy biztos azt a képet, amikor tévéve élő adásba közvetítették az emeselvély központi KB Úristen, amikor a Breznev végig a nők oldalát. Könnyű, nem nem a... arra? De ez nem a 15. Lajosról szól az, Azt jelenti, hogy a hatalom változik közerkölcs változik. Nem, a hatalom, a, közerkölcs nem változik. a hatalom változik. A hatalom következtében változik a közerkölcs. A hatalom, amikor megengedőbb lesz, egy demokratikus államban könnyebb erről beszélni, mint királyságban. Persze. Ez, hát akkor ez, ez, meg, ha ez, ez, persze, ez, ez, akkor meg erről van szó. A közerkölcsök azok nem önmagukban változnak. Az egy következmény. Amikor egyszer csak valaki a hangját hallatja, az annak a következmény, hogy korábban nem hallathatta következmények nélkül. Ezért nem feltétlenül jó példa a 15. Lajoshoz visszamenni. Akit egyébként ő mindjárt meglát a Brezsnyevben. És ezért kérdeztem a betelefonálótól, hogy ő jelen pillanatban a házaságában biztos-e abban, hogy a másik fél nem akar neki valamit mondani arról, ami neki nem tetszik, de még nem jutott el oda, hogy beszéljen, pedig ő nem volt se Brezsnyev, se 15. Lajos. 061, 489, és 0636771161. Jó, reggelt! Jó, reggelt kívánok! Én egy picit veszebből. Én másodől, vagy... aki most telefonálatott türelmet, kérek, sorra fog ő is kerülni, de két ember egyszerűen nem tudok, és nem is akarok beszélni, figyel kicsit kiebbről szemlélném ezt a havas jelenséget mert ö, hol ö, és, és ez a dilemám nem, nem tudom, hogy, hogy ezt hogy lehet feloldani hogy hol lehet ennek vége mert én azt, azt nem vitatom hogy valaki úgy érezheti, hogy most van itt az ideje, ami 20 éve vagy 10 éve történt elmondja, vagy közkincsét tegye. Na de hogyha ez nem igaz, akkor hogy lehet ezzel ellen védekezni? Azt Tehát ez bárkire nem kell, büntetlenül ne, ne, rá róhat. önnek tökéletesen igaza van, és bármely pillanatban föl vagyok jelen pillanatban készülve arra, hogy velem kapcsolatban ilyen viharos szerelmi életem volt. Mindegyiket tisztáztam, de ettől függetlenül bármikor befuthat valami. Ne felejts el, hogy amikor önkormányzati választáson valakivel együtt dolgoztam, vagy a jobbik tévébe mentem, mindent előtte azért is mondtam el, hogy ne meglepetésként érjen. Nyilvánvaló, hogy ez a történet erre nem áll, hiszen nem fogom elmesélni, hogyha én valakit egyébként telefonokkal zaklatnék, de az, hogy valaki erre mennyire befogadóan reagál, vagy pedig azt mondja, hogy leszarja. Valaki, aki a saját műsorában ezt úgy kezeli témaként, mint ahogy az legutóbb a havasa pályánban volt, az önmagában bizonyíték arra, vagy önmagában egy demonstrációs példa arra, amiben láthatja azt, hogy a manipulációnak a magas iskolája, hogy jön létre. Nézd, én csak egyet szeretnék, hogyha azon elgondolkodna, Fiala úr, hogy ugye ön is jogász. Hát hogyha valami nem történt, meg azt tudja, hogy tudja bizonyítani? Azt kérem szépen, úgy tudom bizonyítani, hogy beszélgetek róla. Először is megpróbálom meghívni azt az illetőt, aki ezt mondja. Ne hogy el, hogy Elsimon Lászlóval úgy jött létre a kapcsolat, hogy ő hajlandó volt velem beszélgetni a LMSP-ről, Cserpalkovics adrás pedig nem tudja. Először is így, vagy legalábbis törekszem rá. Ez hát be nem se... tudom. De ezt, Én pedig ezt, tudom. Ne ne ne ne ne ne Amikor tisztázni kell uram, akkor tisztázni kell. Tehát az, hogy ön például a tisztázásnak az evidens példáját nem veszi figyelembe, arra azt tudom önnek mondani, hogy ön védi a havas herriket, mert önnek ez fontos. De akkor mondja ezt. De ne, nem tőle függetlenül. De nincs tőle függetlenül. Független. Uram, ha van két állítás, akkor először is szembesítem a feleket, nem? És ennek nincs a joghoz. Megtörtént a szembesítés? Én ezt kicsit másképp látom. Én ezt értem, hogy ön másképp Nagyon-nagyon nagyon politikai aktuális, most ha jön a havasra kérdez rá, ez nagyon politikai aktuális helyzetben történt, ami történt. Mi? Ez nyilván más is érzi, nem csak én. Persze, aki, hát az akar, jelent, aki azt akarja keverni a szezont a fazonnal, úgy, mint a havas, és ön. Önök pártalkotta. Mi köze van a kettőnek egymáshoz? Könyörgöm, ami a Baukóval történt 8 évvel ezelőtt. 8 évvel ezelőtt már tudta a havas, hogy fog érni egy könyvet, és emiatt ne fogja támadni a Fidesz, ami hatalomra került. Ne beszélje már szagyvaságokat. Én nem hogy hogyha egy másképp látom. Persze, természetesen. Csak azt szereti önnek. A, a Bódés Krisztus szebben beszélt volna önnek. nem ilyen Figyelek. Halló. Halló. Tessék. Jó napot, kérlek. Jó napot. Félel a János volt. Jó Viszont hallások. 061 489 és 06 3677 Jó reggelt! Uram Jó ezt, már reggelt, ezt már az előbb eljátszottuk. Egyrészt nem halkított alá a telefonja vagy a rádióját, másrészt nem szólalt meg. Ahhoz fáradt vagyok, hogy ezt a harci műveletet hosszan folytassam. Kérek, de kikapcsoltam a rádiót. Ezt nehezen viszhangzik Tűha, ez nehezen tudom elképzelni akkor a mi önnel. önnél. Ő ha ez mégis beleszól. Na, most kikapcsoltam a rádiót. Most sikerült. Köszönöm szépen! szépen. szépen. Én szeretnék egy dolgot a 15. Lajóssal kapcsolatban Hajde. pár húzamot hozni, okay. még pedig az, hogy hát. Volt Mária Terézia, volt Kleopatra, volt Nagy, Nagy Katalin cárnő, és nagyon sok mindenki más volt, akik éppen úgy bántak a férfiakkal, mint ahogy a férfiak bántak a nőkkel. Hát ez hogy lehetne összehozni. Ezt nem tudom, mert a, a történelmi ismereteim kevesek. Ön ezt hogy, ír, hogy érte meg a történelem folyamán? Mert ezt most hirtelen nem értem. Hát úgy, hogy első Erzsébet királynő, angliai, ugye lefejezett egy pár férfit. Igen. Ha jól emlékszem a történelemre. Igen, és? És hát volt oda-vissza vekszállás. Férfiakat vekszálltak, nőket is vekszálltak. Kik? Hát a férfiak vekszállták a nőket. A nők megszálltak a férfiakkal. Mikor? Hát az egész történelem során. Igen, emelőnek igazán. Köszönöm, hogy hívott. 061 489 099 1, -1, -1> help. Help. not just anybody. Help. You know I need someone help when I was young was so But now oh, these, oh, days these days are gone I'm not so self-assured Now I'm find I've changed my mind I'll and open, open up, up the day. doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being round Help me get my feet back on the ground Jó Horváth Péter. Hát én biztos nem leszek itt népszerű, de én ezt az egész mit tud egy ilyen vírusnak tekintem, ami végig, végig rohan a világon. Ne arra, hogy az, hogy, hogy újraforgatják ezt a Paul szóló filmi jelenteit, Kevin Spacey nélkül Ridley Scott, vagy az, hogy a James Levin karmester kiveszik a Metropolitemből, vagy az, hogy a havas most el el el elszírtják december végéig, vagy, egy, egyedül az elmúlt két hónapban egyetlen egy olyan ember van, akiről hallottam, akit én is elítélek a kerényi Mikros Gáborna, egy kicsit aberráld. Az összes többivel semmi probléma nincs én szerintem. Szóval én föl vagyok ezen háborodva. És amit az előbb, az az beszélgettél, a végén és végén megkérdezted tőle, hogy a saját családjában hogy lenne, mint lenne. Igenis, ha a saját családomban lenne egy ilyen eset, hogy én dugok egy nővel egy vagy két na, éjszakás mert nem mondanám el a feleségemnek, vagy az élettársamnak, mert nem akarom az egész kapcsolatot tönkretenni szemény, hiszen szeretem őt. Ez úgy tekintem, mint egy jó pohár pesgőt és utána véget ér az a pesgőt. Ugye erről beszélsz az előbb. Én ezt mondanám, értem, ugye? csak tételezünk fel, hogy most a barátnőd is hallgat, és a kérdés az, hogy a másik nőt pohár pezsgő, ne fogja el föl. Legyen ez egy költői kérdés. I need somebody help not just anybody help! you know i need someone help! az ATV felfüggesztette és nem eltiltotta. the 06148909990636771161 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Beszélnem az cserélől, egy keveset újat vagyok, és nem tudom mi az. Jó, szívesen elmondom. Az... Jó mint nem mondtam, hogy nem nem beszélek róla, ennek következtében felvettem a telefont, hogy beszéljek önnel. Így aztán, ha e-mailt ír, akkor válaszolni fog. Döröpont, fiala János akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy elemcserét hirdettem. Összeg meghatározással, névvel, telefonszámmal, aki tudja át, A másik, hogy ma este fél nyolckor nagyon messzire jött ember Bakácsal Filipóval, önökkel és velem. A belépés díjtalan, akvárium Klub volt lokál. És itt pedig rendelek egészen addig, amíg van érdeklődés 061 489 és 0636771161. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. You're good. You're that good. I forget the direction. Not jó reggelt! Jó szerintem egy nagyon jó beszélgetés volt, de semmi munkámból kifolyólag az elejét, nem hallottam esetleg megismétli valamikor. Van valamilyen elérhetőségi mód itt a hollapon, én még a saját vísoromat sose hallgattam vissza, de itt ha megy a civil a hollapjára, akkor szerintem ott ki tudja ügyeskedni. Nagyon szépen, köszönöm. az a Hornaki, az Albert Einstein bizottságban volt? Persze, természetesen. Hát a stílusáról esetleg gondoltam, de 82-ben még voltam Földváron ilyen rossz trappcióm, és ott voltak törlépek ez a megint itt van a terelem hát. időként szoktam vele beszélgetni. Well, help me get my Elemcsere, dörö gmail.com, messzire jött ember, fél nyolckor volt lokál, itt pedig ma 2017. december 12-én 9 óra 35 perckor 0614890999 és 0367761. Elkezdek rámolni, a rámolás alatt még megtalálhatnak, egyébként pedig közeleg a stáblista ideje, ami igen, rövid lesz. 06148909999 és 063677116, egy elemcserés nagyon messziről jött ember. Elfogyott a Fidesz pénz jelégéről. Jancsó Andrea Katalin, Ferencvárosi lmp képviselő, vasárnap óta, hát ha nem is üldözöm, mert az ugye zaklótásnak tekinthető, ha nem hívtam 12-szer, nem küldtem neki ennyi e-mailt, ennyi messenger üzenetet és SMS-t, akkor egyet se. A füle nem mozgatja, biztos megvan rá az oka, de legalább válaszolhatna. talolom, hogy véget ért az érdeklődésük. Sajnálom szívesen kitartottam volna kilencig, bár nem állítom, hogy a legjobb formámat hozom, hozom ebben a kiavatlanságban és nyilvánvalóan jobb az, az ember tartósan. Tehát Kovács Tamással egy órán keresztül kellett beszélni, hogy az utolsó mondat el tudjon hangozni. Ha türelmet lettem volna, az utolsó mondat nem tudott volna hamarabb elhangozni. Ez nem mindig megy. Elnézést kérek érte. 0618 és hét egy hat egy először Valamit tudtam érzékeltetni abból, ami, ami azért volt, hogy nem tudtam aludni. De abból nagyon keveset tudtam érzékeltetni. Tehát az az igazságkeresést, az, amit az ember az adatok ismertetésével tesz, és az, ami egy interjú szituációban van a kettő, nem ugyanaz. És az egyik nem pótolja a másikat. 0614890999 és egy másodszor. 061 489 099 és egy Senki többet? Köszönöm a civil rádiónak a lehetőséget. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Pogány Ádámnak a hangmesteri ténykedés, miközben rájöttünk, hogy ne sipoljon. És akkor elköszönök. távolítemben használják a távolítanak, távolítanak, távolítanak, távolítanak, címet. Elemcseréhez távolítanak, távolítanak, távolítanak, máshoz hülyeségekre nem válaszolok. Viszont halással...